اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم كم حسنت لذتا للمرء قاتلة من حیط لم یدر انس سم بی الدسمی دادا قصیده برده اشعار شورو دی خو دلتنن یہ نمبر آغا او دی و موویلو تو مخکنو شیرونو کی بلکه جدادویم پسر شورو شوی دی و دادا من نفس متعلق دی و مصنب رحم اللہ پدی که دن نفس خرابے او د اغی علاج کو تفصیل سر ذکر کی نو marked اول کې دا ذکر کړو چې دا نفس دا انسان تب ګناه باندې داوت ورکی او رابرنګه تکيه نبی او فرمایي چې دا نفس ورې د انسان نه کنټرول نه بالکلیه آزاد نه دی بلکې په مجاهدت او سره او په کوشش سره انسان دا نفس په خپل کنټرول کې راوستلی شي دا غي طریقې خود لنغه او داوت تفسير په واه وحادث انت وليه چې دې د سکمه خبره فایش کی لاګې نه واره او ار وختي خبرداروسیږي چې دې پتا باندې عالم نشي دوی مدن کې دا هو دره وا ک دې په نه کې شورو دې مسروب تینو په هغه وخت په دمانه نېې او خیال ساته او بیګمکی کتی ما زه کلا دې بدلنې کو اعمالو کې دتا دا چراغا ښه نوبیا کدته په ینه اعمال په پخت حاصل شو او دا موږ جو مستحب اعمال او کوجو چې په ټکي د دې علادت سیاقيږي او ګنا ته او تکبر او یا به غازی نوبیا پلا توسمی مخک شه کیدو چې به بدغه چلاګه مسرو یعنی د عمل په برې په حق او بل عمل په اول مستحب شو ورو وزل دګه کم حسنت لا تسلل مرئ دا د هغه شیروس را تړلې او د دې تفصیل داسې دي چې دا نفس کله ډیر کړتا یو سيز د انسان د خيسته کې او خالدانه چې د سيز د دغه انسان لپاره قاتلې او ځکه لا انسان خو یې نه چې پروغنو سوجنو کې او په غړو په مزيدار خوراکونو کې ظاهر اغپٹ پڑھاتي ماننګ دوشي د رئیسه داسه دا نفس دانس کله په نیکو اعمالو کې شروع شه به ډېره مشغول شي نو کله کله داسه شي چې دان نفت انسان د داسي او عمل خو ایستک چې ظاهرا د نفت پاغه عمل کول او ته د انسان را پورنګې تکې او جوړي خو په حقیقت په دا عمل د نن ګنابرته دنتکه په دې خبره باندې تنبيه ده کئ نفس تا تا یو عمل خوستکه سره تباغه باندې بیا ول سوچ کده چې هغه عمل نه کئ دې شي جدغه عمل کې پرست بیا ګنابرته او اشارت دې تا چې کلا کلا یو انسان عمل tino په تر کا پور باندې پر یا باندې هغه عمل دا نفس د انسان ته خوستکه نو دی په عمل په اسانه سړي څخه د دزلفه خوشالي غیره تکبر کوي چې زموږ زکه عمل کوم زموږ شان ته عمل بل سړی نه کوي زکه کوم عمل کې مشول زموږ برابر شوک نشته زپه دی نور باندې زلینه دا لالچ او دا لذت انسان ته نو غیره عمل کې نور متی دی نودل ته کې دی وایي چې ورته په پرتله نشته چې په دې کې وروستو ګنابه په دغه سره تکبر دي تر کله چې کارداراش یارا شي انسان حسنات ختم شي لما ابن جوزی رحمه الله <سؤال> واخ اول کتاب کې لیکلي چې کله شیطان په یو صالح انسان باندې پيوه نیک انسان باندې غوناکې او دا أغینا مخ کې نن نن مه لارې د ثني کې پرانځي نن یو کم سره لارې د ثني او دا غینو روز تو بیا یو اخر عمل چې ناغه د ګنای نه چې دا غناو کې نن نن مه عمل نه نه ختم شي ودلداوی چې د نفس ډیر کارتا د انسان ته سيزونه خيسته کوي او خيستقي حاله د ژوند او سيزو او د عمل د انسان د برقاتلي تا کده د پته نشته چې ان سمم بالدسمي زهر نه پرهور سيزونو یل نفس انسان ته عمل هغه نه خيستقي او پای کې روغ او ګناپ وته دنت کې د سم غوړو سې د نو ته ملګي او مراد د دینه هغه اعمال دي چې انسان ته د نفس هيسته کړی او سم زهر ته دل د دل دلته مراد حاکت دي لکه چې کړي انسان پکه عمل باندې دا نفس را برانګي هڅه او هغه د ته ښه ظاهري هيسته کړی او په نفسي پای کې دنه غنا برته نږي چې پاګه عمل بس بیا خلاکیږي نو خلاصہ د خبره ده شوړه چې د 10 شهري د ماقبل د پاره علت دي ینه وله چې د انص پامالو کې مشهوري بیا هم بدنه به خبره کې ګنا وله زکه چې کله کلام کلا د نفس د انسان ته یو نیک عمل ظاهرا خيسته کی او دت په سماندی وته خسته کی په تکبر باندې وته خسته کی ینه ته د ځلک خوشالي راځي ز د عمل کومه چې په دی او ځواني په نور باندې غالب يبلي. چکه دا فدین السلام علیکم بس صړې بحالاک شو او ګناہ چې کوم دې هغه سر زده شو او دا بیا نور نورونه خلکه نور بوګي تکبر چې راشي بیا به نور واپسې ریا به راځي بیا به حسد بغت بغض راځي ټول باطنی امراض دي دا د ما خبر ده پارا لڅ زګبن دېه مانی کې اگر چې دا مس پدی نه په اعمال کې هغه مشولي او کلد ته مخصوص شو ول پدی نیک عمل کې خوګوال او دته تزئین بغیر له لذت بغیره بس فورن ولې محمد دا الله قدام مخ کې وېدو چندا نپلي عبادت وکي په واجب او, أو فرض بغیر مثال نشته دی دا یو سړی مثال نپلي عبادت شروع کړې او د پورځ واجب باندې د ما دې نس تک پور شروع کړې له هغه دغه مستحب عمل به د بغیر د بلا شروع شي ته نو ستو چې کلا هغه صرف د نږدې عمل شروع مدد دې شعر اغه معنی تشریح ول لفظ تخت دې داخلي کم حسنت کم دا بدوک استفاده په نحبکی یو کم خبری دي او بل کم استفهامی دي په دې ډول کې فرق دي کم خبری سرا و یون کې خبر ورکی دي واقعنه او کم استفهامی سرا و یون کې ځان پوې په واقعیا باندې بیا کم خبري نه روستو جملہ خبري رازي او د کم استفهامي نه مستو جملہ انشائيه رازي د کم خبري تميز دا په عام تور باندې مجرور رازي او د کم استفهامي تميز د په عام تور باندې منصوب رازي دلته دا کم, کم, کم, دل کم پداسي مقام باندې دا مقام نه نسل سلګه د دې بزبان دي یو مدر راغلی پاغ باې به نه رافتې بنا نو دلته ک دی په محل د حسنت دا نه تحسی نهدي د ماې غ دمون او ضیر په دی نفس نفسته رااجدي او ح نه دا نه چې ظاهریباندي یو سیزو خایسته کول په ظاه اوبانې یو سی خایسته کول. تحسين یعنی خسن وتوکل او یوسبخل باندي اولی اغه تحسين وکي او تحسين أو دا معنی یعنی توتا اغه خسنوال کې خيستوال او توکل بیا دینو مستو او حسنت د مراد مونږی نبلی عبادت خدا هم ممکن دا چې مراد د دینا اغه الله تعالی کرم او رحمت او باغی باندې غرور شي یعنی کله دانب داس کی شو انسان په عمل باندې برانګي هتا کی خو د غامل او تخستگی د الله تعالی پر رحم او پر کرم او دا وسوسه وتور کی الله تعالی در رحیم دی کریم دی هغه او ګونا باندې دومرزل پر او مابی جات کی ځکه قاضی رحمه الله د دې قول په تفصیل کی چې مغرره ک ربکل کریم لکله دی چه دا اللہ تعالی پکرم ماندی چوڑ سڑیو غرور رکی او گناہ شو ینے دل تعالی پکرم غرور سر گناہ کول دادا سیدا لگا سڑید تبجت تبو سامان زہر اغه اللہ تعالی پکرم ماندی او دل تعالی پرہم ماندی غرور او بیا گناہ کول لكي يوصلي دي طبيعت ببروسة باندي اغزة حروفة نخامها نقصان بكي بيان للمرأي كم حسنت لذتا لذتا مخياري لذت دا لذيذ من قولي لذيذ يوصي خوب خو خيستا او لذتا دا منصوب دی بنزل حافظ یعنی حرف در حذف دی او نص پدی باندې راغلی دی د لذته تنس کی بلذتین او بیا پدی لذتون ماندی پرې لفظه تنوین کم په اخره راغلی دی دا تنوین عوض د مضاف الیه نه دی نو العجب او یا غرور دا دوال پاس د دوار د مضاف الیه کیدل شي للمرء د دې تعلق د قاتلتن په سی یعنی دغه لذت قاتلوونکی د پاره د سړی یعنی داسې لذت چې انسان عمل کوي دی و قاتل کی حالات دی د ضرورت شیادي د وجندي مخک ذکر شوی بیا لفظ للمرء المرء, المرء مولانا عاصم رحمه الله په قاموس کې لیکلی دی چې المرء لفظ چې دی فطحي لميم سرا او پاسو كون در سره د بمن انسان سره رازي او قول مطابق دا صرف مذکر د پار استعمالي دلته د وړه موراک دي بيام لم لفظي اله لن او جمع دي رجالون رازي رجال او يا يقل باندي د جم مرء مر مر اون، مر اون، ڈبل و سر راقلی او مونت دا دی مر اتون رازی لپد تانیس سر او کله دا مر اتون رازی پا حضب تا حمزه سر او را دا دی جگم دی بیا چکال مر اتون شی او حمزه د حضب شي نو بیا پرا باندی دی پتحر آلی مر او چې حمزه و سر مر اتون را بیا ساکین کل لد دی په ابتدا کې حمزه وصل راشي او د حمزه نورستو د حمزه وصل نورستو د میم نمخ لام د تعریب هم راځي نو المرء بیا ویل کی دا بیا د الله پر اساس المرء کله کله دا چې د لام د تاریخ د ليزه کله راځي او کله نه راځي نو چې پکه مو صورتونه کې نه پکه مو زینو کې لام د تاریخ په اگلی نو دا په عاعرا ک په حالت ر په کې که په حالتتون ندي که په حالت جر په دری وا حالتونو کې دا را سااک او او کله د دی د اللام د تاریب ختم نو شو نو د اعراب ا د را په عاعراې بیا درې ووج یو وجهګده چې دا به مونږه عرابه معېمونږ پتحوا په در و ورتونو کې یکه آخریر با مرف راغي ینه کدی په حالت طرف پکې چې په حالت نهسبی په بھارتی ذریعے نو پراباندې مو مونږه فتح حواله دیم صورت پکې نه دي چې په تری وړ حالتونو کې مونږه پراباندې زمو وای یعنی اخر باندې ارس ایرا برګرامند او ژوند خدای رب مونږه مزمو مو وای زمو و پیرادي او دریم نمبر صورت ددادې چې دارابد اخر د احراته دی نو په حالت رفق او اخر باندي زمانه بديرانه با مهم زمرادي حالت نسبي او بديرانه باندي په اخره کې د ديرانه په اخر حال او پدېو یماندامه منصوب هم دي دا د قتلنا ماخوز دي په معنا حرکت او سر او من حيث من دا حيث چې دي دا دریو طریقو سره د استعمال راغلي دي حيث را ذکر د پاره دو اطلاق لکه علما فرمای الماهيه من حيث هي هي یاد ہے سورہ رازی دا پر تعلیل لکا علم الطب ما يبحث فيه عن بدل الانسان من حيث الصحه والمرض او کل رازی دا ہے سو دا تعلیل دا پر تعلیل رازی لکا دلت گداه مو دا تعلیل دا پر راغلی او ہے سورہ دا پار مکان هدل تکی استعاواتن د جہاد او د طرف دا پار آبستل شوید بامی امام خبش رحم اللہ برمائی جی دا حیصود علی پاسیدی دا د زمانی دا پار رازی او لازمان د جملی طرف دا مزاری این رازی د پار دا زمانی دایي مامي خپل شرف مولا په نسبت باندې خدای روستو بیا جملې را زده او تنازمن اغي د موزا په برابر خبره دغه جملې سمي یا جملې پهلېي خدومره دغه جملې پهلېي ته ته د اضافت زیات کړي سمیتم کړي خو د اسمیه په نسبت باندې جملې پهلېي ته د دې زیات اغه اضافه او کله د دې اضافته مفرد ترتوم کې دليشي دل لم يدري دې دنا ادری ینه دغد جمله تر تهری اضافه لم یدرى دا صیغه یا مجهول لا مبنی یا صیغه معلوم دا یا معروف مبنی للفعل په لم یدرى یعنی پਤਾ و د نشته نه پوی دنه باندې ما نه پوی ما ادری نه پوی معنی ما ادری نه زنه <سیحن> اسم مو د د سین پدریوال حرکتون سر راضی یعنی سمون سیمن او سمون درو راضی او دایو دواید چ انسان خورا حلقي فارسی کې مو اگې د زهر و زهر نه په د فارسی استعاره ده مطلب مراد دې نه ګنار او چ تکبر او ریا باندې با عمل کیدلی شي او دا تکبر او ریاهو بیا اغا انسان حلاکی بیا د دی نوستو اد دسمی یعنی پید دسمی دا دسم چه نو دا زرف تی یعنی پید دسم زرف تی که عامل مذکور ندی او دا دا انہ خبر دی او دا جمله لم ید دا دا داغی دا پارا نائی بی فائل دی او یاول مفول دی یعنی انا سر دا ایسا مو دا خبرنا کچرے دا لم یدر سیغر دا مجہول واغستلی شي دا جملہ بولا بیا نائی بی فائل دی او کچھ سیغر دا معلوم واغستلی شی ناغب بیا دا پاری قلوب بنا دي دا جملہ قائم مکام بیا دو مفول او دسم اغا خوراکونت ملکی کی جاریگی گوڑوال زیادی چکنائیب کی زیادی دل دا استعارتان دینا موراد اعمال و حبادتون دی ترکیب دا دی شیر دازلی کم حسنت کم خبریری مبنی آل سکون دی با محل دا نصر فلی مفهولی مطلق تقدیر دی دازلی کم تحسین حسنت بیا حسنت بیل زمیر بکی نگا فائل دی لدتن دا موسوط للمرئی دا متعلق قاتلتن پسیدی قاتلتن سیو دا اسم فائل دا اسم زمیر بکی نگا فائل او من جار دی حیتو مضابط لم یدری پیل او ان سم ان حر حصور مشبب پیل دی اس سمم ایسم پیل دی سمی ولا خبر دی انس سر ایسمو خبرنا دادو لم یدری دی پارا ددو مفولو کائی مقام دی او بیا دا لمید ری پیل پایل او سرد دا مفهولنا دا مضافن لیهی دا خیفو ایسو مضافن لیهی مجرور جر مجرور مطالب تر قاتلتن بسیت بیان قاتلتن شمی جمعلا لذبتن دبار سفت تی او لذبتن موصول سفت دا دا خسنت دبار مفهولنا لبزی درجمه دا دیشه دا سیده کم حسنت دیر دیر خست کړې دي چې نفس دي لزتونا داس لزتونا دادا دي انسان دي د انسان ته لذتونه د 10 لذتونه قاتله چې دا د انسان لپاره قاتله من حيفو د من حيفو لم يدري چې نه په جنې د انفس ان سم چې به شکا زهر په دسمیدا پروغونو سجنو کې یا پروغونو خوراکونو کې دي ومنان اليوم يعانقناها أطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا تكلم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی علی سیدی الخلق محمد و آلہ و بارک و سلیم وخشد من جوع ومن من شباعین فروب مخمسد شر من التخمي دن قصید بوردی دو اشتم نمبر شیع دی او مویدو پدی که دن نفس علاج دغه غم رزو نخی دا شعر هم د معقب سره تعلق دا. او دلته هم یو علاج د نفس د تربیت مطالب اغه خي او دا معقب ما منکات اپشي نوم دا سره تعلق التم علاج دلته ملاج به او یا دا جواب د د مقدر د فقره چې مصنف رحم الله ن چاہتا کو د نفس مونږه پس تر کې سره سې کولې شو نو مست نبره حم الله وتوي شدابه په در میان حالت کې هغه ساتي نو بیات الوجه پیراولې دا ګن نفس زیات وګ شو نو اوم دې پس آزاد شروع او کوچر زیات موړوالې راغې نو بیا هم پس آزاد شروع کې نو دې باندې زیات مور ساتي او نبی او کې دا مانوی تشریح د را راسته جواب شد د سايس مصنف رحم الله وې دي مخاطب دا مخاطب سو ته په ادشاو کې د دخپل ځان دی ته وې چې ته د نفس اصلاحې ند و نفس تو خواهشاتونه او وخت د سايس يره دته دا مکر او پریيب د نفس نه د مکررو پرب د نه داسې مرو پرب چې دا پیدا کږي د لوګ نه او دغهرنګې د مووا نه د نفس د پرب نه او به ار حالت کې که حالت د لوګې زیات راغی نه اون به مرو پرب او مالې راغې نه به مکررو پرب نو په دواړو حالت کې به د نفس د مکررو پرب د داان ساعتې او یېږې به نو لااج لا دا چېد به در میانه ساې نه زیات وږي او نزهات موړو چې زیات اوګي نه نو دې بدل لوي په ساده ته کنټرول او جو زیات موړ نه د زیات موړ نه به نو بیا بدل د هغه موړ والی په ساده ته او دویم د بیت د بیت د دویمه حیسه کې رب دا فاجغم دی تر ما قبل د پاره پالین ولي مونږ درمیان حال کې ساتو ځکه چ ډېر که رغدا شي شي چې د پسند داد دا مورواله د دا پسند نه هغه زیات په م... لوګ کې هم پسان په مورواله کې هم پسان دي خدا مسلم علي چې پسند د لوګي دا, دا, دا مورواله زیات نو له همدې دابا میانه او اعتدال سر سات بیا ووښند ساي کې وو دعوه وعاتفه دی او دا هم ممکنه دا چه دعوه و استنافیه شی استنافیه او دا د پر سوال دا جواب شي یو سائن دی مسنف تاوی چې مونگا د نفس اسلاسه ترکی سرو و دی جواب گوی جو وخشن دا سائز. او وخشن وو راغ لی دی محمز وصل ورزیده لی اصل کی اخشا دی دا دا دا خشیه یخشاه په باب سمعامان قیاست او ناقس یایي <تصفيق> او یخشاه چې یخ شېده او دا امر جوړول او طریقه مو ویلله چې کله اخر کې خپل دې هغه ورڅيږي یخشاه بادشي امر دا او دا امر مونږه وصوله کی ویل دي چې عمل دا امر چې دی دا پښپاړه سماناگان سر راضي دند ته کې د پارا د عدب دی یا د پار دا راحت نمائی دی دا پارا یا د پار دا راحت نمائی دی اوشپار اسمانی پا کتابون دو سولو پی اغاز کرشی دی بیا وخشا پرمانا دا یریسا اد دا سائسا دا سائس د دا سیستن جمل دا سیستن دا سیستن ویلکی گی پوٹی خیلی او, او الپلام چې دې د پاو پا وز واز د موظاف له هی کړه غلید چې اغه الانفس ته یعنی وقشد د سائسن نفس د نفس د مکرو پره مې یریګ او من جو دا ظرف ته من جو وو کی من ان وو په کمه معنی آتے من شباین ته آتا دا ظرف ته او دا د سائسن یا حال یا داغه نه پار صفات یعنی تیاریگا د مکرو پریب دو نفسنا دا سی مکرو پریب دا پیدا کیگی دو لوگینا او دغننگی دو موڑوالینا بیا من جوعین جوع ستویل کیگی نو او دا دا انسان اگا حالت تویل کیگی چې انسان پا آئے مجبور شی پا روٹے فراق ماندی با غیر دسالینا اگر دال وقت دو حد تولد سیگی شو سلی بس پا گوچ روٹے ماندی شورو بس دیتا دغ حالت جو عملی کی گی او کمیسال نیو سلی روٹے تے تبکی خوکی سیب کی نو بیان چې تلکاری او مختلفو ہو اندازون سلی دب جو جون ندی تا عام حالت تی جو حالت تیجل وقت زیادت شی د انسان ترکاره د صبر نه کیپو ته شروع ته باندې کوم اکتپا کوي یادانه چې لوګ دی تل کیږي د وې مانم چا کړی دا دین نه خبر چې د انسان دوه خو نه د خپل نه لاړ او یو مچ یا ماشه باغې باندې کې نه د پته ونه دومر دومره به حالې د جوع ویل کی او شبع دا دو موروالی ته د ضد جوون دي موروالی وته موایو نو مصن ابراهيم مولنا دل تکي محادثه ته چته بده دوړ حالتونو نه يري د دوړ حالتونو کې د نفس مکر او پرېکولش او په لوګو کې او په موروالی کې اوس د لوګي پرېبون سدي هغه د ديچ په دي نفس کمزوری کمزوري راشي دغه په اعمالو سی را شي قا کې خرابواې را شي دغه بدن ماېته کاوت را شي بد خالونه زته را شي دغه نې د سوچونه د خوراک شوشي نور سوچونه ختم شي د سختی را شي او د انسان سستی زیاده شي د دنه کار کې دل ختم شي او د مورواله په تونه دادی چې د انسان باندې خوب غالب شي غبلت به غالب شي امیدونه زیات شي د غره نه دی یقین اغه نور د د بزل کې مرشد عائشہ تو کثرت برش او مختلب ګوتاه وتا عارضیش او د فقر چې کوم احاديثو کې یا په نسوږی کوم پیغام راغلی دی مونږ هم دا دی ویلی صلی الله والسلام فرمای چې کاد الفقر ان يكون كفر چه د غریبین دان ساته زکه کله کړه دومر زیات شي چې انسان بده من کفر ته ورسی او بل حدیث کې راځي دی ویلی سلام فرمای الفقراء سود الوجوه يوم القيامه د غریبانانو موفونا بعد خیامت پروز بانی توری دا دا دا سی نیچی اره یو غریب دا غم بختی نه نا نا دا اغای کس یادی اغا فقیر یادی چی اغا خپل غریبی برداش دکی او اغا خپل غریبی صبر دکی خپل اعمال اخپل اقیده بی خراب دا اغا مخپل او دو مرل تنهو بارکن رازی دا اغای او له اغای لو کان الفقر رجل اللہ قتلتو کچر دا یو دا او دا د انسان شکل ما په تل کړی وی وری به انسان دا پر انسان باندې پاله بشي دا انسان یو عالم نشکي دري اعمال او که بطور راش او د غران دا دا دا دي زندگی کم رپتاره او ودري نو ځکه دلته د نفس باندې هغه غريبي هغه نه د غريبي بنل غالب کې غريبي سکه لپس د جو ذکر دي او جو لازم غريبي له لوک په انسان سره رازي وځکه که صحیح نه کړه چې قرآن دې به انسان له ګولې ولې ودلته وایي چې وره انسان به د خپل نصب اعتدال سره سات بیا مجازی معنی هم د دې د دې جو او د شبع د لوګي او د موروالې خلاف اوګستي د مالداری او د قرانګي غريبي جون مراد غريبي او او مالداری دغه نن دو ویمه معنا د جون مراد جہالت او د شبان مراد علم دي جون مراد به عملي عمل عمل دي او د شبان مراد عمل دي یا د جون مراد خاموشي ده شبان مراد کلام خبري کوي یا جون مراد ده جون مراد او شپكي شپكي پاتې دلي او ویخ پاتې کی دلي او شبا د شپی اغا خوب کولدی یعنی جو دا مانا چه شپی که با لگ زان بیخ ساتی شبان دا مانا چه طولش پا دیا سلیو دی جو دا بیا اغا غان ماندی رون کی دا ماندبا نا صفحصا خوب او صفحصا جگم دی اغا دی. دا مقتدیب سرطون راعت کشی بیاروستو پروب بمخ بستین فا ربك فاجنا ده تعلیلی ده او ربج دی دا هر جرد دی او په اسم نکره باندې دا تخلیل د پا راضی او کله تقصیر د پا را هم راضی معنا د کثرت سره کثرت معنا ورک او, او, او ربک مختلف لغتون راغلی دی پر شب شرح هم راغلی دی بغیر د شدنه هم راغلی دی او کله با فلك دی تاره شي او ما وسره هم راجروبا ما موږ اکثر وایو مختلف لوګتو نو کې یعنی جملو کې استعمال شې ویل مخمساتون د دې معنی صح او زیات لوګې تو ویل کې چې پنسان باندې لوګ غالب او د لوګ غاثار زیات شي او شرر سر کې اشرروند نو دراغان و اتمام شو دی اشرروند جوړ او بیا تخفیبا همزه حذف شوی د لشررون پاتې شوی شو او الطخمی دغه تخمتون دغه تخمتون جمع دی او دا مصدر دی تردا په معنی دا دین از جنسه قرانکي او غا حذف نشي په انسان فهمیدہ باندې بوج د دې رواینه هغه کنایده مدل دوی چ ډیر کرا تا د ازیات لږه د ازیات په سات پیدا کون کی دو موړ والی دا زه کړه نصف پهو درمیان کې سات نزيات او نزيات موړو کوګ شنوم به نقصان کی که موړو شنوم به زیات نقصان کی عدالت سره ساتي او چې تم صوفی کرام ناغي بې خپل مریدین کم سالکین هغه د بیا ترتیب برابر سمرا دا غی دا پارا قراغ نفر او سمرا والی جگم بیا نقصان دی جگل اصلا کمال تور نفر بیا دا کانٹرول کیش بیا چی دی که دا اگا خید و بند نوزی ذکر نفر دا دب بیا د قراغ ارسنگ کولیش نفر دبان نفر غالب کی دلی دا لفزی تحقیقو او ترکیب د دی شیر دانسی دی چو بخشد دسان ایسا من وجد او عترف به مكانه نياته او وقشه د ساشه وقشه د په له مرد د دمیر من من جوعين ومن شبعن دا معلوماته فل نهي ظرف نو دا فوا محل د فو حال کې د قدسای سره متعلق نه محل د حال كلي. يا د غي صفت او فربا مخمصتن کی دا فا جدا دا جار را دا دا, دا, دا دا فا جار را دا دا فا جدا دا استنافیات تعلیلیه دا دا انا ما قبل دا پا تعلیل دی ولی دا نفس پا اعتدال سرسار تا تو تعلیل بدی دویم کسا کی دی او ربا جدی دا ربا حرفی جر دی او شبيه بالزايد او مخمصه ده مبتدا ده په محل درف كده خو د ظهور درف نه چرپه بده من ظاهر شي ده من ده وجود اشتغال نه محل نه په حرکت سره مناسب دی دلته چېغه مجرور کی دلته دی لبس دی ده وجود ربه نه وجه نه دلته اوس مناسب ده دي دا محل دی مشتغیل شي په حرکت سر جاگجر دی وزی که رپ با دی باندی کارنه دا مانده یعنی پټه دبی و محل در پکی دی دا مخمساتون دا مطداد دا او شرون چی دی منت تخمی ولا خبر دی و دا منت تخمی دا مطالق په شرون بسی دی غبیا خبر د محقبان دی دا دا, دا دی بیت ترکی بو او لبزی ترجمه دی د دسا ایسا من جوعی ومن شبعین یریگا دا مکر و پریب دا نفسنا چه دا پیدا کیگی دلوگی او دا موڑوالینا بروب مخمستین زکا چه بیر کارا تھا مخمستین زیادلوگا شرن یعنی اشرن داز بدتر بی منت تخمی دا موڑوالینا ترات ومنانا اليوم ما يعانقنا اطياب بلادي سلالت للعلم جهودا على حبيبي كخير الخلق كل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلم وستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندمي حمية الندمي دادا قصد برده تيس نمبر شيرد ومويل مصنب الله په دین دین په کې د نفس د اسلام او د اغه طریقې اغه نو د مخ کې نه هغه دا چې وی, وی نفس چې دي د انسان د کنټرول نه بلکل بهر نه دي انسان د مهنت سره او بمجاهدو سره په دې باندې خپل کنټرول راوستلی شي نو هغه طریقې د کنټرول سره نه هغه دا په سترې یو او دا ویلو چی دغه د فایشادونه مننه کوا او د غرنګي د نیکو اعمالو کې چې کله دې لګيای نو به هم حفاظت کوا او په چره باندې کو اعمالو کې دت فن حاصل شو نو نبلی عبادتو کې بیا ولا مخ بندو بل نه بل عبادت شو شروع کوا او پروجکم شعر ذکر شو نو پای کې وخت د سائسه چې دو مغرو فریم د نفس نزان دا چنده لوګي او د ډیر ډوډې د فراک او د مونږ وای نه پیدا کی نو دلته کې اوس یو بل د اصلاح د نفس ته یو طریقې خي نو دا واستغفر الدمع دا یو عتب ما قبل باندې نو سلسله وار ترتیب شروع نو دا هم یو نسخنه د اصلاح د نفس ته یا و استنافیه دی او دا جمله جواب دې دې سوال مقدر دا دا سلات دا سلات. نو غسوال داسې چې یو کله تفوزي چره دې تیکته مونږه خپل نفس اسلاک او دا اراده لرو نو دې دمګه کم مخکنی ګناهونه شي نو دا غي د بخلو طریقه سلام نو واستغفر غدمع قدس اللهم سن مانوي تشرید دي دا ده چې مصنف رحم الله دې مخاطب تا جناب دي اشعار خپل ځان مخاطب کړی دي او توي واستغفر عدما دا تو يوا اوکه دسترګونه قد ام تلاات په تحقیق سره دې دسترګې د کې شوې مينل محارمه د ګناهونو دا ګناهونه نه د تشویده د محکمه په دې ته تقصیرات کې ګناهونه کې دا افق دوی کا دوی کا, کا چې دا ګناهونه وسره لری شي ختم شي ولزم حميه الندميه او لازم نیسا اغه توبه نصوحه د لپاره تشریح ورسره او محاوته ترجمه د دې داسې چې کما توبه نصوحه مو موجود د تمام شروط سره برابر دي اغه لازم او ار وختي اګه توبه تجدید کوم په دې سربال الله تعالی ستاسو مخکنی تخسیدات اغ ماف نو محسند رحمه الله دې تکي د اسلام د نص په اړه نو مخکنی ګناهونو د ماف کیندو د په ددو د او خو دې نه یا او دا د رجسٹر ګناهو وخت دوی وي او چې په مخکنو ګناهونو باندې ندامت دا لازم ونسی او بار بار توبه وبس خپل ګناهونه باندې د ستر ګناهو په توګه یو لای او ویلوی فضیلت او دل نه دل ډیر وخت حدیث شریف راضي نبیل السلام علیکم فرمایا لا يدخل النار من بقام من خشيه الله تعالی حتى يلجن ازرع نبی السلام فرمایا داخلي کی منع ورته اغسلی چې خدای تعالی د جاري د تنهای کی جاري حتى <حطا> يلجلبن لبن, لبن, لبن, لبن, لبن, لبن تردي چې دا, دا په واپس د غلام زیتو ورننوز نوسنګ چې د ساروینه هغه په سړې او دوپاره غلام زیته نن وته لا واپس كل محل دغره لده دغه قص جهنم تل لهم محل کم سړې په خپل ګناهونو باندې الله تعالی ته ਜਾਣ یو بل د قیامت پروز باندې وا د جهنم ندی وګر شانت وګر هغه دنګ شي او بلند بش او د نبی الله سلام د امت روح رو نبی الله سلام تو سلام خو بیا باغاني لری کی جبرایل السلام سلام ته با आवाज وکي جبرایل السلام تو سلام او جبرایل السلام تو سلام با یو پیالا هغه سر ورو او نبی الله سلام تو سلام ته دا ما له دې ور تر په ده هغه توي هغه جو هغه بیا ما نبي عليه السلام د جبريل عليه السلام د پوسو چې جبريل عليه السلام دا عبادکم دې انتظار ولې له دوه مړ ډیر ور په دې لږه غو مړ شو نو دې بو تارزو چې دا استاد امت د خلق او اوخ کی چې غي الله تعالی دې رنه پتن های کی هغه نو ماده الله تعالی حکم را کړو چې دا ټول یو خید مکوه او دا مې قیامت پر روز باندې بیا په قاری دا داغه واخ کوه هغه کټوري وغه اوخ کې ماده امت تاج مکړي چن بنه ورمړو دغه د قیامت پر روز باندې یو سو کسان په حدیث کې راځي چن نه نه نه د عشت سوري دلان دي نو یو به آغاز وان چې هغه په تنهای کې الله تعالی د یری اخولي اوخ کې توي او الله تعالی د جانې نو یو دا عمل مسنن ذکر کو چې دا سترګې د د بدن په ټو یوات کې وات چې کوم ګناهونه کې جمع شي وي دا سترګې دا غې نټ کې شي وي چې دا ګناهونه نه پاک شي اوس ګور د انسان د بدن نه مختلف اندامونو نه ګناهونه کې په دلته د سترګې ولې خاص کړی نو له مالک دا د دې وځنه چې د هر غنا جړړه او ابتداء د ستر غنا کیږي کله او داسې مینه شو چې اکثره غنا هون او کوج ده د سترګو د وجې ناراضي سترګې یو غیر شریسي ذوینه بځلته دغه قایص راشي په انسان عمل شروع د سترګو د وجې انسان زیات غنا کی ګریبتاریږي نو ځکه دلته کې د سترګو د وجې اول شوی او دویم چکم جوز د ناغره د جتو ګناہوں نه توبو واسا او دا لازم نیسه لازم نیسه دا سین چه په یو زل به نو دا دویم جز اصل کی دا هون دا یو سوال جواب فرازی یو ساين دبوسو کوچی آیا د ګناہوں د بخشش ته 파ره او د بخوند د 파ره صرف د ستر ګنا اوفتو یل کافی کی دیو جنا نه پدینه کافی کی بلکه توبه نصوحه او رشتونی توبه بود بازی و الزم حمیت الندمی حمیت دا دا دا دا حیمان دا حیمان چراکات شپول دیچا فیره شپول نو مطلب داشو چه دا ندامت دا شپول دا همه شخپل که دا زن او ندامت سا شید توبه په پا مخکنو گناهونو بانده اگه خبیمان تیاره کلی ندامت را شی انسان په عمل پریگ دی عمل ختم کی چی کم گناہونا دو شور رو کریو دکہ یو حدیث کنا جی اتھو با اندام تو بس شید تو بی حقیقت شید ندامت ساڑی پرزلک را شید اما کوم کم دا گناہ دا پتی اللہ نحضر کی گی لہذا دے پی خیمان شید اور ایندہ دا پانا دا تو با دا دو نبی علیہ السلام تو سلام نے نوایت تی الطائب من الذنب كما لا له توبه استن كده قناه نداسه بك وإذا قناه ده سرعه قلل نول ذنب حمية الندمي هدهنا مراد اغا توبه نسوحده اغا توبه تبعي چه ده مستجمعي لجميع المعتبرات الشرعية دي. تمام شروطه ده شريط چه طول شرطنا ده شريطه چه معتبر ده او قوم لازم دي توبه ده فراپ او غصو شرطون دی ان ندم علی الذنب و گناہ من اخفاء ایمان او گناہوں نون و تلی والعزم علی ان يعود الیه او بل شرطان دی چدام اراده او عزم بک چ واپس دی گناته ناراضی وتفریغ وتفریغ ان صائن الحقوق او خپل الذم الذمه او خپل غن خلاصول او خالکول بطول حقوقن تاغا چکم حقوقن عباد لاغينا وان زان خلقول يا توبه على جميع الأشخاص بطول خلقمان في جميع الأزمان بطول زماني لا سيندا چ واجب دا بچانا بطول خلقمان دي دو گنا نا فورن واجب دي او طول زمانو کې داسې نه چې وخت انتظار وکړي زه خپل څو وخت ته ووبم من جميع الدنوب صغیر ها او کبیر د طول او نهه له غواړل دي او کول وی دي تخلسانان المعاصي او دی دبا زیان خلاصي د معاصي دا واجب دي په خلق باندې نو دویم هم زدا شته چې انسان با هميشه تخلو ګناهونو باندې ناديمي دو وهب بن منبه رحمه الله لنا روايه لما اهبط ادم الى الارض كان ادم عليه السلام زمكيتا راكص شو مكرثا يابكي ثلاث مئات عام 300 عام نو درس وكان ادم عليه السلام يقول لا يرق له الدم او اني مولي امام مجاهد رحمه الله بقي ادم لا يرفع راسه وجسمه ادم عليه السلام يتراكشوا بیبی د ندمت توجہنه اسمان ترته نکتل ایمان خل بلنا د حکم نا پرمانی شوه د هو الله تعالی یو حکمت خو د ندامت دومره غالب اسمان ته بیان کتل وام بت الله من دموعه او الا تنا او د دومرو کې توکړې وی تلنا تنا د دوه خو نا العود د عود کفو شبوید الله تعالی د زرغونه کړل زنجبیل صندل او انواع او طيب څومره دي د ټول د دنیا د د اوخ وړاندې الله تعالی رحم کوي همدان به تشریح و ده دي شعر چې د نفس اسلام په دې سره کې اوخ کې وته الله تعالی سترږي د ګناہوں نه پاک شي او هميشه توبه نصوحه غو اختیار او ندامت په بخپلو د ګناہوں نه باندې غو اختیار خدا دا چ ابن عطا دا اسکندری رحمه شیم ګلګل دي چې د دا ندامت په فضان باندې دومره نه غالب وي چې د دا عمل د د بیا زونه کیږي کوم مثال سری <سؤال> وي ما ګنا کړه ولا فنامانه او دې بنا دمه خدا ندامت داسې دګی سر کې چې دیو جوش سپید نشته دی توبه کوځوم با سم ما دومره ګناونه نه دي چې هغه زما در ما پې نه دي <سؤال> نو پئی پئی دی خپوی او دی عمل ته لړکیه یا دی کیږي د ما او ګناہوں ډیږي نو د ویچ نا آئنده بچکم دی دو نور ګناہوں نه ځان ساته او نیک عمل تباه په نوو سفر شروع کې لفظی تحقیق دی زاسی فاستغفر الدما دا او عاطف دی او ممکن دا هوند چې د استنا شي دا جملم نمنبا اول কি وجداবা جوابি দে سوالি مقدر او واستفرغ استف رغا يستفرغ دا دوام استفعان نا امر, أو, دا دا امر او فراغ ملگی فراغ والی খালি والی تا يوبون دكي او اغسلن شکور غوبت یوب ی نو استفرامانا يعني باياول دا اخي باياول الدمع دا اغنمكين و بوتو بلکه چه کمه دا استرگو ناغبه او جمع دا دمور دي قد امتلاعت قد دا پار دا تحقیق او امتلاعت لانا عين دا پار سبت او منزمیر دا دا عين تا اغراجه دا امتلاعا یمتلئو افتعانا یمتلئو پشانتی پمانا در دکیدل سر چی دا استرگلکی شوی قد امتلاعا عن المحارم دا من المحارمی من المحارم دا پدی امتلاعا پس متعلق تی او محارم دا دا محرم جمع دا دا پمانا دا حرام سیسر راز چیو سیس حرامی والزم دهم امر د هم د وسندو د وجنه چې او اتصال نه غوړېدلید والزم د ورشي ولې په معنا لازم اونېسا لازم اونېسا حمييه تن دمي ده هیڅ نه بچکول حمييه تاسو حمام د دینادي شپول نو no, <متحدث> لازم اونېسا ارحمیت د ندامت یعنی هغه شپول د ندامت او محاورتن د توبه انسوخه مراده او ندمی ندم د ندامت ملي پیمانته ویل کی چې په سړې عمل باندې فضلې کې هغه په ترکیب د دې به داسې چې واستغفر اللهم واستغفر القلب د ذمیر بګې دی أدمع عدا مفضيله من جاره عينين موصوبه قد امتلأت من المحان بس متالق بيل بايل بيل بايل اوصل متالق وعين موصوب صفه دا موجود جار مجرور واستفعل الدمه بس متالق اول زم دا جمله چطول او استفعل الدمه عبان ذات والزم بيل ضمير وهو حمية الندمية وهو مفهول وهو مختصر احسان تركيب دي, دي بيت او لبزي بخطوك ترجمة دي اغداسة واستفرق الدماء تويوان اغاوخ دستر بنا قد امطلعات من المحارم بتحقیق سر دسترگي دردكي شوید بناهنونا والزم او لازمونسا حمية الندمية هغه توبه به ای دګناونونه یا توبه به یا حمیت در نهوي ی لازم مونیسا ول د ندامت د خپل ځان سره یعنی د دامت او د خپیمان چا د شپول د خپل ځان نه ک چې بهګناو باندې لور کېږي او ګناغونه د نه نور بیا سرزت کېږي نه ومنان اليوم يعانقناها أطياب دارسنا ببالت للعلم جهودا تكلم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقك بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدی الخلق محمد و آلہی و بارک و سلیم و خالف النفس و الشیطان و آنسہیما و اینہما محضاکا و نصح فالتہمی دادا تسیدے بردے چو بیس نمبر شیر دی. او داد بیم پسند شروع او موږ ویل مسند ابراهيم الله باديكي د نفس د اصلاح لپاره مختلف طریقي اغذ کوي نو دلته هم یو بل طریقا اغذ کرکيږي چې دا انسان وسنګ یو نیک سړی جوړيږي او د نیک جوړېدو د پاره سپکار دي نو انسان د پاره دو دشمنان یو د انسان نفس ته چې کله دی د اصلاح نه شي او دی د انسان نه بغاوت خون کی او امارا أم حالت د تو داد انسان دشمن ده او دویم دشمن د انسان اغا شیطان نو دادی دو دشمنان اون پا موجودگی که انسان چه کلپت دی بانده غلبه نی موندن خسر ده خسره نیشی جوڑه او نید اعمال منده نی اعمال دل تا گرانده نو دل ده که مصنب رایم اللاوی چه دا نفس او دا شیطان مخالبت پاکه او د دوی نافرمانی بکه اگر په دې ډول تا راته هر څومره مخلصانه نصيحت په لوري کې په عمل باندې خو په هغه مخلص نصيحت باندې به هم دوی ته متهم کئ او غیر دار کې به تاسو ته نصيحت زمانه پیدا من دي نو په دی بیت کې عمده خبره کوي چې دوی غوړ مخالفت وکړي او دا لرونکی د دوی ګر سم راته د نصيحت او اونې کی خبرې کوي او بیا به هم یقین نکي ده البعض تشريح نبروست بها معنوية تشريحكو وخالف النفس وعاتفة او خالف ده أمر ده أو ده النفس را اتصال وخالف في النفس وخالف ده أسل نو كسربي ده ده اتصال ده وجنال آغل ده خالف وخالف مخالفة ده بان مفاعلين أمر ده وهذا المعنى هو مخالفة كولو سره خلاف كولو سره خبر نمانو سره او هذه تحقيق محكي تير شوه دي نو دا مفول لده في تركيب كده خالف تفاره والشيطان دا لبس دا شيطان دا پا با النفس بانده عطف ده. او دا بيادوار ده ما قبل فعل ده بار مفول جوده او شیطان دایا یا دی شیطان یا پهزن د فال دی نو په صورتت کې بدانون ایید شيوناصلی شي نون, نون به اصلی شي او د شتنله به ماخووس شي دا په مع د باغده سره به راې لریوالی نو هم د دا رحمت داله تالان نه ل دی او یا د پهزن د فان نو کې بدانون بیا ضایید دی او د شاته باندې ماخوزي او شاته ویلکیږي مانا هغه سوزول سره دې هم په احتراقه بنار منال عزم الله تعالی د بل الله تعالی په عذاب په قرباني سوزیدل او یا شاته په معنا فداسي کړی دا شاته په معنا د تیسلل سره د هم د انسان بدی بدن ته پتیز سره ګرځي او پتیزه سر بکی اغا خوری بیا و الشیطان دا د انسان دا بارا دشمن دی خمون جن ام استعماله لفظ او شیطان خون نو اعتبار رمادی سر خویوشان دی او شیطان اغا تولکی کی جه اغا سرکشی اغا انسان ماندی گناہو نکی او جن غیر سرکش تولکی کی جباقی سرکشی نی او شیطان ده ابلیس اغا ده ده طول مشر ابلیس تی بیاد د دن روست و زنون رو نوارسن دی او ابلیس تی موراد دی او ده غا نمی نور و چکم شریر شیطانان این آغا تی موراد دی دیکی حکم دی جنه شیطان نخالفت پاکی او شیطانان چی دیلو دوی بارا دو که دو, دو قولو ندی یو قون دا چې دا شادی شو دي. او د دی نسلخورري او دویم کول دا د چې دا غیر شادی شوی خو دا دویم کول مروې صحیح خبردار چې دا شادی شوی آ دلار او ترنسول طری کسی د نسل د دو نو ابو اوبلیل مصفی رحم الله وخو کلان دي کلی دي چې دوی انې وچاندی د هغی نه دا بچی پیدا کې او یو روایت صدا سم راضی ینه د بچو پیدا کولو بارک دیم روایت دا سم دی چې دوی شرمګا چدان هغه د زنانه شرمګا د دی په یو پټون مان دی او د ناجینه شرمګا د دی په بل پټون مان دی او دو دا طریقې سر هم مستری کې بچی پیدا کیه دا یو تنها روایت ته. او غیر د دی او دیم دا سمونده سو یو روایت چې د خپل دم لکه چدان او خپل په خانه کې اچھے راغې نه مو پیدا کیږي خدا ریوات کوم صحیح نړي او دندې دا دوه زکه ذکر کړئ له چې نفس او شیطان دا دوه دشمنان دی نو دا لازم جو ذکر او بیا نفس مقدم کړي د با شیطان باندې زکه دا نفس د انسان سره ملازم دی دي د کیږي او دا شیطان د سره دا دشمن دی چې دی په تعوذ سره د انسان نه لری کی دلش دی لې دشمن دي بحر دی ناستی د جی کلمو قوم ممینو دی بیا ام لکی او نفس شیر را دن نپو دی بدن کې با دی وجود موجود کی موجود دی او دوی من پاکی وجه دا دا دی نفس دا زیاد ضررناک دشمن دی شیطان ځکه د نفس خرابی انسان ته خکاری ځکه د نفس انسان د محبوبي او کل دا نفس لاله چونواجی نید دا دی نفس کمی کتاخی اغبی انسان تا نخکاری نزکر نفس مقدم کردی با دی شیط وخالف النفس والشيطان وعصه ما او دوئي دو ناپرماني كوا ديگه ودراج راضي چارك خالف لفت ذكر نو بياد وعصه ما سمت لفت دي داخد وارد مخالفت ناپرماني دي نو دا دوئم لفت ضرورل سرپار دي نو يهوداني چدا اتب عام دي پخاص ماني یعنى وعصه ما عام دي او خالف دا خاص تی پتی تریکی سرا چو مخالفت دیو عمر کی درشیو سلی چاہتا خوکمو گی دا گئی انکار دا, دا, دا مخالفت تی دا گئی انکار دی دا مخالفت ملگی او نا فرمانی دا عامر که عمر کلی کنی کلی که نحی کلی کنی کلی یادانی چی دیگی مغایرت تی خالف همان فی المکروحات وعص ایما فی الحرام یعنی ده دید وعلو دشمنان و مخالفت کواپ مکروخاتو کی او نافرمانی کواپ حرام و سجون بیا و اینو هما محضاکا النسح فالتحمید فالتحمید نو ان شرطیه دی او هما چې دی او دغه کی لبس وانس احمدہ امر دی دعسیان نا دی نافرمانی تبیل کی گی او هما والمخول دی او وو اعتفادی یا یو استناپیه دی ان شرطیه ده هما دا زمیر ده فاعل خو فیل ده ده حق ده په شرطه تفسیر سره چې غروس ته دا فیل چینه دغه تفسیر محزاګه دا, دا تمهیز ولیکيږي مخل مخلصانه کلام ته یو سړی یو چاته خپل ځان مخلص ثابت او مخلصانه یو کلام وتو په ان محزاګه ان نصحا وین کېږي نصيحت تن محزا كن نصلا معنا کچري دي دواړو دا نصيحت ته په ډېر اخلاص ويونت او تا د نصيحت کې نوبياهم فتهمي فتهمي نو دلرا د ددي د دي دواړو د نصيحت لرا هغه متهم کوا او غيمدار کوي بیا بیا په یقین مکوا محزا دا د تصنيف نه کما فول <سؤال> بهيري او ده کې زمیر د غدوار دشمنان و تراجعه ده. او انو سولا ده مفول سانی ده. او فتحیمی جده ده فاج زیده. او د اتحیم د عمر چده. د ماه قبل دپار جزا ده. نو ده ماه قبل دپار جزا ده. او تهمت یو کس غیب کول قول. غیب در قول تهمت وزنه ته راغ بیا راضي چې آیا دا شیطان او نفس هم <سؤال> انسان ته چتا یو خالص نصيحت کول شي مخلص نصيحت ورته کول شي څنګه دي دا دشمنان دشمن وبځته نصيحت نه کوي نو دته جواب نه دی او د کله کله یو انسان ته نصيحت هم کوي او په نصيحت باندې یقین نه کوي دا نفس نصيحت هما قبل شیونو کې معلوم شو دا نفس کله بازې زون انسان ته بازې اعمال انسان ته ظاهرن ښېسته کی خو په حقیقت هغه ګناه ته ته دی راغلي او د شیطان مطالق هغه واقعیا مشهور ده چې معیره زیرتونکو شپې ود دلونو د مانزه ټیم ته وته شیطان بخپل راغوتوي حیا لن صلا او حیا لن فنه چې دی وذره پاسې دو دوه بجې د شیطان نو دیت ته وسکې چې دا, دا, دا, دا وځتا په نکه باندې حکم نکې نه دتي وځ سل جتا زنن را پاسول اره د چماخو وختې یا مخ په تا ته مان نه ما لقب غلبره واستل نو تا نه جمع په وقادش ول په هغه ته د عمره خپل کار کړي د عمره ناراضگی دي کړي وا د عمره استغفار دې کړه چې دا وې دوه چنده سوالات ته د جمع نه ميله شو نه دمه چا sene استال بیا <تصال> چتا <تصال> آخرت هغه سوابونه زیات نشي نظر مې نه پاسول نو داغه نصيحت وکاله او په دې کې دا شيطان انسان یعنی دغه مواقع مشوره ده او باځي اعمال دا چې دا شيطان به هغه طرف انسان را ودی خدای دې کې په ټایو غناب پتی نو بیا به دې باغه دشمن په نصيحت په هم یقین نکنه کیږي بای کې تا ته یو کم ده کنه ليو بای کې لپاره بس دا دې بیت لبزي تحقیق شو او مانوي تشريع هغه واضح تا چې مسنن إبراهيم الله بدي بیت د انسان دو دودښمان ذکر ول چی نفس او شیطان هغه د په یو حالت کې هم چې په دیوانه غلبوني شي د انسان هم درد نشي جوړي درته او شیطان هم په ابتدا کې الله تعالی ته یې معنی مخه ترکه تر قیامت پورې ذ قران کی ستا بندگان سمرا استاد دخل عداوت اور دشمنی اعلان بار بار ان شیطان شیطان دستا فرو پار دشمن خاریادوں مبین دشمن خاریاد او دیر چر تو ہم استاد مخلص او نفس بار ان نفس لعمارت مسو دا ګورې په بو ګویا ما نه څلرا بارانګه ته کوي په ها جذد د بسلا کی او چې کله اسلاو شول نو بیا پستا کم بیا دېستا د فکم ناله وسه شکو له او دوم داوي کجر ديدا د نصيحت مو کی په یقین بيقين مفي وداده مصنب رحم الله لياه او د نفس اسلاو د انسان باندې ډېره کوشش کښي او هغه او ان کې ذکر کړي چې دا غي پخولو او هغه په عمل کې را ورسټول باندې انساني یو کامل انسان جوړی کیږي انسان څه کوي انسان د ظاهرا د جوسي تلوي کیږي انسان د baseXلاقونو او اخلاق چې کوم شریعت موږ ته خو دي لري سره پیغام باندې برابر شي دا الله تعالی حکمونه ومني دا الله رسول په فرمانونو باندې عمل شروع کیږي د کامل انسان معنی کی او انسان د غپري خوونه ده په ظاهره حقیقت به انسان باندې پاتې نه لأنه أولئك الأنعام بلهم أقبل وزمارك وبيع الرئيزي تركيب دي بيت دا سلسل وخالف النفس وعاتفاد خالف لا أمر دي زمير بل كده معطوف عليه دي ووهر بعاتف تي شيطان معطوف دي دا دوار دا ما قبل دا فارب مفهول دي وعاتفاد واسهما فالباعل به دي. دا فعاتفت ما قبل وإنهما هو استنافية دي این شرطیه د هما دا زمیر فائل <سؤال> ده خو د پنچ دي حظ د بشر د تفسير باندې او ما هاذاک النصح دا ما هاذا د اسمیه پل او کما فول به اول مفول به ثانیه دا شرط افت تهیمی فتهمی دا فاجز یداه تهیمی دا اتهیم دا امر ده أو, او دا جزا شورنو شب جزا او نغزی ترجمه د دې شعر راسی دا وخالف النفس نفس مخالفت, مخالفت دا واد شیطان مخالفت کو وا سلمان فرمانې کړه کتا دا ار څنګه خبر او انهما محزا دا اگر غلیتا خالص نیت کی مفتهمی بیاهم متهم کوا پدغه نصیحت وانه غیر دار کوا پدغه نصیحت وانه او يقين بيشارة لهم مكوانا وعبير الأفراح تاراة ومنانا اليوم يعانقناها أطياب داريسنا ببالت للعلم جهودا تكتب مولا وسلم دائما على حبيبي خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم فلا تطعنهما خصما ولا حكما فان تعرف وكذا الخصم والحكم دا قصي دبرده شورو او د قصیده بوردی پنځشتم نمبر شعر او نو مخکونی شیر کې دا خبره ذکر کړه چې د نفس او د شیطان مخالفت کوه او پرمانی کوه او ګهر سمر مخلصانه نصيحت تاته او نو په هغه نصيحت باندې بیا یقین وکه نو ممکن نږدې ناسح ین دې ناظم او مصنف خو خبر غو مخاطب ته خو دې مخاطب بدوی لږه چې ګوناره تخین او خیر نه وکومو کو نیک عمل باندې ما تختم کئ نو د په معنی لکه سحر حجاب منما مدلت فلات و تع منهما د دغه سوال او دغه اعتراض او تفصیل سره بیا خبر مو وخت کیچ نه ای دا د مخلصانه نصیحت عم کی بیا به نه مانی کو دوی تا دا دشمن پر وکراشی اومه مخالفت کی او کو د حکم او د به سره کوونکی او انصاف تهونکی په روب کی تا تراشی او په شکل کی تا تراشن اومه نه مانی نو دا دغه مخاطب دغه اعتراض جواب دی چا غوی او نه خبره چې په مانو لو کې صحه راځي دلته یوه دعا به کې پدې بیا ګناہ پټه پرته او دغه عمل او دغه یو خبره بتا ګنا ته بیا راکای نفلات او تیع منহুما دا فاعله دا دا عاطفه دا لا نه یدي تو تیع دا امر دي او توا یطيع لا تتوئعو دا نهد نهد لا نهد بداهل دا اطواعو تتوئعو اطاعت ملکی دیو حکم کون کی حکم مانال نفلادو تتوئین حکم ممن اطاعت مکر او دا تتوئعو دا تواعو دا عین مسکیال جی کل اللہ ناهیرالا و آخر لے جزا قبل یا ساکن و آخر بساکین شنو گیا ی دما ساکینونو د وچنا یا او ور نو دا توتؤ تو تو عاطشو منهما د متعلق د توتؤ پس او خصمان د معطوف له دې او هر پات د اله حکمن د معطوف دي د معطوف له دې کیدا دا توتؤ د پارا مفول او خصمان خصم مل کیږي مقابل د دشمن دا, دوشمن دا. لیکن دا یو قص د یوچا سره په یو مصالحه باندې شری نو مقابل د خسم مليکی او حکم چې د حکم دا د حاکم او حکم دا ماده یو د حکم او قصت مليکی چې د دوو کسانو په منځ کې فیصله کوون کی جوړ شي حاکم دا عام دی یعنی یو شړې په حاکمی او حکم ا چې د دو کسانانو به منکې پحال ناست او پیسله کوون کې هغه د بیا حکم و حکم نو د ددي مرات انصاف والا والله اوته کې دا جمیت چې دا دا بیا د معقب لپاره لت دیته ولی مونږ د دواړ دشمنانو په دواړه روپونو کې په مون ته په د دشمن په رو کې او کو د حم په روکې بميدان کو لی بنو نف قبل نفات علي لينا او انت جغم ذمیر مرفوع منفصل تعرف ذا تعرف عرفا يعرف ضربان کیاس تے بجندل فمان راجی کید کید كأد ویلکی کی مکرتا چلتا فریب تا دھوکے تا اٹوئی منا گانے خصم او حکم میں ذکر بیا دلته کې د بیت مانویت شری اغدا سلا چې مصنف رحمه الله دې مخاطب ته وي چې ته اټمک وعده دې دوړو دشمنانو برابر خبره راکړه د دشمنان ته د خصم یا د دشمن پروکراش نو بیاه مخالفت د دوښ تارک کار خبره او ګوډي دادین دا دا صبر اون کې په حکم او په شکل کې راشي بیا به هم اطاعت نه کوي او داولی نیزه کته دا د دې دیوارو کو دا دشمنه په حالت کې راشي یا د حکم په حالت کې راشي نو دې مکر او فریب ته معلوم شو دی کم کې معلوم شو دی نو مما مم شاهد تفی نفسك و سمعته فی غیرک کله کله انسان په خپله په شل کداهما یو اول عمل ماته شیطان وسوسه راغما او نه پر دې رسد بیا په ګناه کې د انسان سره خپلم دا چې ډیر کارت کې دیږي چې دی او عمل د خیر په نیت باندې شروع کیږي هغه د دنیا بیا اړه بیا او کله کله د غیر خلق او واقعیاتو دا هغه واقعیاتونه چې معلوم شي چې د نفس او شیطان د حکم بشپکړې شي نو ورته انسان ته نقصان ورکی بیا علامه زرکشی رحم الله وې چې د قصیدې برده په اشعار کې د ټول نو مشکل ترین شعر هغه دا او دا با دیلی حاصرات چی نفس و شیطان ته هر دوړه خصم او حکم جوړ شوید نو دلتا کې فرق دیگنی دا خصم پکم وقتی او حکم پکم وقتی دیوی چی ما دا دی کوششو کو و ما دا دیسا دی تدبیق معلوم نشو او معنا را تا صعی معلوم نشو لی. نیو رو حیران دا حیران ناستو ما نمو کاشفا که ما دا اللہ ما امام بوسیری رحمه اللہ اغه ما وویډ نو ما داغنه ته پوسو چې د دې مطلب د ناغه په داسې سره پدې مطلب پوسم چې د انسان کې دریس ژوند یوه نفس ته شیطان نو د ازل د الله او محل او مرکز دی الله تعالی او د الله تعالی کرامت او د الله تعالی انعامات په ظلم باندې راضی الهامون نو دازلو کلا په نیک عمل باندې او حکم کوي او نفس انکار کوي یادا نفس چې دی دی په یو ګنا باندې د انسان ته حکم کوي او د ظلم باندې کوي د شرش نو چې د دې دواړو شرش نو په صورت کې دا نفس د دشمن دی او شیطان ماشي دیوله پیسہ لکه ویژه بدل پیسہ لکه مدير حکم شو نو دنده کی دامه دب شوکنی کله شیطان ساس بمن کی حکم جوړ شي نه بهمنی زکه چدکه د حکم وانی صلاحیتشته دي دی به خمه ها د نفس اگړه دک او د شیطان په حق نو په دی وخت د نفس شو نو دا دشمن شو یعنی خصم شو او په دی صورت کی دا شیطان چ دی نو دا حکم دي اوس عکس شیطان انسان دا حکم پگوناو که او ظلم ما نکی نو نفس راشید حکم جورشید نو نفس شده دا حکم دی او شیطان جگم دی خسام نکی نو دا غطت دی بلدان دا چی واسوسا ست ویلی کی گی او شیطان دا انسان دی ظلم تا واسوسا و ست ریکی سر آچی نو کم خیال جید انسان پا ظلم آن دی راشی نکده دا, دا نیک عمل یا دا نیک ارادی یا خخبری نو دیتا الہام ملکی دا من جانب اللہی او قد انسان باز لکی او غلط خیال راوی را را. نو دا وصوصی دا د طرف نه او دا انسان دا, دا شیطان وصوصی پسطری کیسا را چی نو پر احیاء علوم احیاء علوم کی لکل دی امام غزاجی رحمه اللہ چندو زله شیطان و وسوسه دي د ريكي سره جي جنازلو د خيمه په شکل کې او د ديګن دروازې او مختلف قسم حالات په هر دروازه باندې زر زر هغه داخلي دي شي او شیطان هم په نشانه باندې کم وهم قوممي دی. او د انسان غافله بس د خپل غش هغه ولې او د انسان زله توسوس وره شي او انس بن مالک رضی الله عنهم د حدیثانه شیطان د انسان په زله باندې خپل <سؤال> خلتم او کی او او دی د ذکر الٰهینا اپلت کی ن بیا دی د انسان راز له خوري لګل او حسن بصری رحم الله تا یو پیر سخن کړه چې او د شیطانو شکایت و تو کو جرم و د نړۍ تنگ ما مونږ څنګه د دنیا نه نجات مو او حسن بصری رحم الله او توي یستا سنلګمخه شیطان هم مات نه غلی نو هغه ماتو چې داخلك د دنیا ما د پریدي زبېدویته د دې دین په یوهه ترکم مختلف انسان په دنیا پس نه خت شیطان مخ خپل کار کوي حکومت ود د دنیا پرې خوده نه دی زمونه دل نشي وستلې که مونږ د هغه د دنیا بسې شي او دین مونږ خپل پرې خې نه زګ هغه مونږ نه پریدي نو د شیطان دا وسوسه د بچی دودای کم دار علماء تقریبا شپږ هغه ہتھیار او اسنحه هودل شي په دا ہتھیارونو سره او اسلحو سره انسان د وسوسو نه ځان ساتلی شي یو تعوذ دې اعوذ بالله او بار بار بلکل می شهادت ته بل بسم الله الرحمن الرحیم او درې سلورم چې دی لالچ برې هودندې پنځم امیدونه برې هودندې او شپغم د دنیا نه کینار کښې کولنی و دې دی دایې اقراد انسان حضرت علاجی چر د نفس او شیطان الله تعالی ولې پیدا کولونه په دې کې صحه کوم چې دانه پیدا انسان به یو څه لري وکړي نه په شهرونه په پسار نو یو جواب باندې دا د چیند الله تعالی په هر کار معنی مونږ او دا غې د حکمت د مونږه دان خبرو ول مونږه مقلب نه یو مصالح الله تعالی پیدا کری پیدا کړی کر دی دی. او دیم دند چې پدیه حکمت است دی الله تعالی نفس د انسان سره ملګری کړی دي نو چونګی دی به د نفس په مقابل کې مجاهده کی او عبادت له بزر وو کینو دی او باغمان غلبه مومي او د درجه به سیوا کیږي نو په دی وجوه باندې د دو په جنت په فرشتو باندې او په نور مخلوقات باندې زیات دي اوس فرشتې له پیدا کړې چې ونه اړلی سره نفس ملګری نه دی داغې نه ګونه تصور نشکیدلی ګونه ماډا دښتا نه داغي درجه د انسان د درجه نه حکمد او انسان کو د شیطان سر هر وخت په جګړه کې چې دی باغمانه غلبومي نو دته د فضیلت په دي سره شرف او فضیلت ترازی او شیطان الله تعالی پیدا کړی نو دا هم یو امتحان دی الله تعالی پیدا کړی ګور چې څومره خلک د الله تعالی د حکم پرمن بزاري کې او سومنا خلک دل اللہ تعالی او دشمن او انسان چکم دشمن دختا سو غده په رواني یاد ده خلق او ټول خلق په وليونه په اوس هغه په دې کې چکم خلق شيطان رسول حکمونه په خلک ځان او نفس تم شيطان تم داغه منغولوی وای نه که شیطان نه و بیا و داولیو څنګه پتہ لگیه دلی الله تعالی امتیاز راولین د خپل مخلوق چې کم زما او کم د اغینا کم درجی والے د جګی کړی انسان دا دا دا أو شي او کړی د اغینا خلاف شرع عمل وش نو دا د دې و چې اے مخاطبه کدا شیطان او نفسات د شکل د دشمنو یا د شکل, شکل یا پر شکل, شکل د حکم کې همرش چرته به هم د دې خبره نه مانی د دې د بیت او د دې ماقبل بیت چکم تیر شو یعنی 24 او 25 وا شعر چکم تیر شو تدې یو ډېر بهترين اثر ده او خاصیت ده هغه نه چې وسړي او ګناہوں با باندې موسری ګناہوں پر قودن وته گرانه لکه له اوشي د انسان ب즐ه کې دا راځي چې زوږ دا ګناه پر د خو دې نشه او د دته هر وخت ته مننه چې دا خلبه د دې ګناهونو خلاصې غمه دا ګناهونه په دم باندې موږ غلبه مونږ دي چې دا نشه خلاصو دي نو دلته کې علماو لکنه د اجلاس او پنځشتم نمبر شیر دا سړی د جمعې په روز باندې ولیک او د جمعې د باندې نه روزتو دا بیا د غلام ابو یاد زمزمو بو او غدا دا او داړنه جا امی وبو همي په هیګدا واچه او اغه اوس او اوم د دغه جمعې د مانزه تر ماسوتن ستن تر مانزه پوري په دقه مصلی باندې بیا نست استغفار او تلاوت او بنو به اسلام باندې دروښی دی ولې دا بصره بلګون دا کړهول خلې د خپل ځان لپاره کولې ارزه دوي شي انسان وي د خپل خسړې جوړ جوړ شي او دا गुन्हाونه بوج نه میغه مشم نو لیدا دومره له کړاونې شي کولې نو دی د مانځند زمید مانځنه با ناشتي مازګر موظ پوری ماخام پوری بیا دی دې چې مختر مونږ شي عین و بیا رستوزی او داده چ دي دی گدې چا مثال او دس لباسی بل زروت لباسی نو پاسی دي خو کوشش دی او د مثال دی دغه واخو په وزول خبرو کې تیر نه کی نمدې بلاده خپل زینه پاسی دي نه اللہ <سؤال> دلا بڑھد دل دنیا بدل اکڑی اللہ دلا بڑھد دل کامل توبی توفیق ورکڑی بیا بڑھد بگنہونو باند غالی بی او دو ماند بگنہونو چتنی غالی بشیوی ہیں اللہ دلا د دلو حالت بدل کی اللہ گنتا مشکل کرو اللہ تلا آرچہ تا عرصہ نئی جکر انسان کمت ہو ترکیب دل دل بیت آغدا سرید چه وَلَا تُوْمِنُهُمَا وعطفاء لا ناهاية تطيعوا بين الأمير بكية أغفا عائل مخاطب تراجعي منهما متعلق تبسي خصمان دا معطوف اللي هي وحر باتت اللح حكما نا معطوف تدلتا قيلات اكيدا دوباره رو لدي شمي نا معطوف اللي هي مفهول دا تطيع دا نا بعل بعل مفهول جملة برين شجرة ودافاء دروس جملة وللتاليل نفا زمیر مرخوم انبسل بی محل در پدر آم اپتدارا تعریفون پیلے کیه در خاسم میں خاسم دا معطوق اللہی دے واو هر پیاتف تے حکم معطوق دی معطوق اللہی دا مضافنالی دا کیه دا د دا مخلول دا تعریفون تعریفون پی زمیر دا مخاطب دی آغانی که تراجی دی آم احطب تراجی پیل پایل مخال دا خبر دا مبتدا مبتدا خبر جملی اسم ی خبری شولا فدا تعلیل دا محكمل دا اوختو ترجمه د رشه دا سده فلا تطیع منھما اے مخاطبا ته اطاعت م کو دوار دوو دشمنان خصمان برابر خبره کو دوی دا د دشمن بشکل کې راشي ولا حکمن او کو د حکم بشکل کې د انصاف پرون کی پر بشکل کې تا راشي نو د دې په څیر له بوم یقین نه پانددار به وکړي ته په جنې او دا, دا, دا, دا, دا معلوم شوي دا اغه مکر د خصم هم او د حکم هم د دوشمن مکرم تاته د مخکې نه معلوون دي نو ی خو تا سره بس معه شوي یا دا د جتابه د بلته واقع اولوګي نو د حسم او د حکم د هر یو مقطه تا ته د مخکې نه معلوم د نو تپې ې بیا یقین کې او بیا غې خبره من واابونفراخ ومنان اليوم يعانقناها أطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا تكرم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سجد خلق محمد و آلہ و بارک و سلم من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلم لذی عقومی دادا قصد بوردی نمبر شیر شروع دی و داد بین پسل دی باتی کی مصنب رہم اللہ نفس دا اصلاح او انسان یو کامل انسان جوړ شي شریعت باندې پورو جوړ شي دا غېدا بار اصول او د قواعد زړه کوله کوشش کوي نو مکه سانو څخه د نفس د اصلاح لپاره اوږد نو چونګې دا یو دا د ناظم دی د یو رشتون نصیحت او مخلص نصیحت دی نو کله دا سیمو جوړل بل چاته د نه کې دا خبري ترغيب ورته حقوق له د انس کمزورې قوته هغه رازي نبل د خبره تاکید کوي د یو عمل تاکید کوي واخله باندې پای با باندې عمل منته کی نو دلته داسې کیدلی شي د رشتون ناسخ او د نازم دا اور دلته د خلق خداسنه منقید نور خبرونه د ګناهونه اعوذ بالذنب داغینه دا دا نه مونږ کی نو دو خلق او تا غدا وی استغفر الله من قول بلا عمل یعنی دې پورهن واپس شو احساس وتو شو او فورا نخلاب وځي دا غقول نه استغفار غواړم الله نه بخنه غواړم چې باغې باندې زمو عمل نه چې دا صح وتو شو ملي هادا دي الله ته واپس شو او ذنب كمے باندے پخپل ہوتا ہے ندا اعلان کو الله لقد نسبت به نسلا لذي عقمي ده نما قبل لا بار ندا دदेशीर رب تو ما قبل صار دو لفظ تشرين انوستو اميا ذي مانوي تشريك استغفر الله استغفروا يستغفروا استغفارا استغفرا يستغفر استغفارا استغفرو هذا واحد متكلم هذا باب استفعال أو سنة بعد هذا باب طلب هذا طلب هذا بخانق مدى اللان الله استغفروك ذمير اغفعل لي دمتقلم أنا جمعبار دمانس اغفعل لي الله جديد مقول او من قاولن قاول دغه کلام او قدرت مليکي چې داخلي نوزي او با معنی. نو قاول د معنی او بلا عملن عمل د انسان د جوارې هو کوم څه صادر شي عمل وای نو قاول چې د دې تعالی مجي به د عمل ته تعلق دارد د دا جوارې او سري لقد نصبتو كي لام دا بجواب دا قسم كناغل قسم دا مقدر دا او قد دا دا پار تحقیق لازم او نصبتو دا دا نصباء ينسبو نو پمانا دا نسبت قول سر يوسيس جاتا منصوب قول به نسلا نسل دا تناسل منغو نسل والجا ذذنا کې نایذ د اولادنا ذنا کې نایذ اولادنا د حدیث کې راځي تناکحو تناسلو نکاح او اولاد چې د دنیا په پیدا کې د ژوند کې نسلن ذنا کې نایث د دنیا موران هغه اولاد دې یعنی اولاد دی نسل ذکر د اولاد موران دې لقد نسبته به نسلا لذيعقمي لذيعقمي لام جارده او دی حکم دا مزمل ابن مجرور دی وی او زو دا یو له غلا محل لجر کې دی دا عامل جار نه رست راغلی دی زر که یا سال دی دا بوان صاحب سرلغ دی حکم دا د فعول وزن دی دا مبالغه او دا دا عقیم نه دی عقیم دا اغ بیماری ملکی دی چ پای کی سړے قابل <سؤال> زنانی جناری نه نو دا قوم کل زنانه کې کلب ورناینه نو هغه مرز د لا چې کلا انسان یا نه زنانه بیا بای دو ماشوم د پیدا کولو صلاحیت پاک نه پیدا کی او نه پات کی دی دی بیا داسې صلاحیت نه لږ د ماشوم پیدائش یا زنانه جناری نو لذي عقمی دا مطلب مانوی تشریده دی به داسره استغفر الله من قول مسن ابراهیم الله کلا صحیح نصیحت کوونکو او مخلص ناسخو نو جپره د اوکل چده د نفس هم د باز خبره نمنه کی خانان کې لتنوی کی تاسو قلب د دنيکه هغه حکم کوي او ځان نه بخښل باندې یې لري نو د فورا الله تعالی تر او قلب دې خطابو استغفر الله من قول زل ظالنا بخنه غواړم دا هغه کول نه چې بغیر د امن نه هغه قول چې زکو مب خوب عمل به زماني ولې ددازه امره وې زمایي لقد نسبت به نسب منصوب کوم و دېسا اغا اولان اغا سهم دعو قمته يعني صاحب دعكم تبزده اولاد نسبتكم حداده داغين الاولاده دا تصور مش كده بنت اكيد اصلا تجي دين اولاد موراد او اولاد تشبيد كده عمل صاور فشويدا يعني فزو قولكم عمل بنكم نظمات هذه وين جزب عمل نسبت داس وكست وكما يعني بل توجد نسب دا دعمل داود دعمل دا وركو مجدا او حانده چې سره په خپل وینا کوم زمام انسان دا, دا عاقیم سلی عمل ونکم او چې بل تد نیکه خبر کوم نا ما اغلب کومه باندې د نیک تصور کئ ناغه ماته د عمل دا نسبت کئ او ماته لاغه دا نسبت داسې دی لکيه او عاقیم سلی دا یا عاقیم زنانه د اولاد نسبت کول دا معنا ده صرفه لقد به نسل او ولد تشبيده عمل سره یا په دې وجره چې څنګه ان اولاد انسان د په دنیا کې پیدا اور کړي نو عمل انسان ته په آخرت کې پیدا اور کړي په حدیث کې راځي اسامه بن زید رضی الله تنو دیو جما دویل اسلام والسلام اوريدي چې دوه معراج پښمان ز او داس خلکو باندې تیر شوم د امور چې داږي او شونډه به د ور فکر څنګه باندې پرې کېدلی ما جمع علي السلام د پوښتنو چې دا کوم خلق نه نو نو مه علي السلام جمعات به جواب کی وي چې دا استاد او مت اغ خطاب شې دې بداز خبره کولې خپل باندې په هغه باندې عمل نکړه ترانه دلته کې یو نه بلا واقعا هرانکل کړی دا او واقع ده چې طالما خروتي رحم الله پاکولا شرحا کدا نکر کردید اغوی جی حرد اسماعیل حقی یا حقی رحمه اللہ پاکول دبسیر کی نکل دی چی دی پاکولا باندی یعودا سی عالمو چی دا اغب پا بیان کدیر اثرو پا جلونو باندی بے زیاد اثر دو او دا دو بجکل بیانو ختاب بے نې نه پامګمګي به کم خَرک موجود نه پای کې به خامہ هغه کسان یا یو پس دا غا بیان د اثر د وژن هغه مړ فتل د دو بیر شفرته د په دې کلی کې یو ځنانو دا غي یو العلکو یان یو زوی یو اور امنې کو نرم دل او چې ته یو نیک عمل یانې خبره وکړ نو فورن می اثر کړل نو د د مور به د د د دی واز د مجلس نه دی په منکو چې دلته باندې ځي ځکه ای ته پتا وچې داغه اواز کډې راځه که لا نو دی به دې واپس ځم دی را نی نو بیا تاسو نو کو او یو روسي د مور د سم بدل کېدنه دی بیا مخالتر سین دی او بس الله تعالی د منظور او څنګه باین اور بس کاغذ با یې باندې وفات شو بیا دا بوره ژوند دا وعيز تبقلارك محتر على ندى وطوي أتهد الأنام ولا تهتد خلق <تصفيق> تده هداية ناري وخير فأخوال هداية نحاسل فأخوال بهداية ما ننراز ألا ذلك لا ينفع خبردار داع عمل قرص تعتعطا فإذا نرسل بل خلق تده ناري عملنا كيف فيا حجر الشحذ حتى متى تحض الحديد ولا تقطعو إي أغردده برجو حجر الشحذه شح تیرولته د دقیقې حجر باعت باعت باعت. برجو الگدت اعزاباندی سړی اوس پر تیرې بمتا باټ بای یا برجو وتبو نو اے اگرته د برجو ترکم مختpore وتبو اوس پر تیرې ولا تقطع او تب قطع کول نه مطلب دی بل تیرې خپل باندې ملنه د جستنګدا بوډه را خبرو ورېدل فورن عامانه څه چلو شو او جګل به و چې کوته و نه نوست دو فاتو شو دا یو د اغه سړي واعظ د مخاطب په زلبانه زیات اثر کې جګل د په خپل باندې پدې وینا باندې عمل زیات نبی رسول سلام پرمای دا, بوز دا بوز ابو عبد ابو برزه رزيته خو روایت لا تظل قضا ما يوم القيامة حتى يسألو أن أربعين جدو بنداء دالتالي يوم قدمون قد قيامت طرز بانده تأغواح تبوري دخول زين أو جدنشي تردد جاللات يسدور خبرو تقول عن ماليه من مقتصبه وفيما فيما انفقته دو مال بارك و كم زينة قصب كله و بكم زينة لقبوله وعن علمه ما صنع فيه داilem baraki wa taqus ki chapadi ki zanga amal kwo wan shaba bi fi mabla ho bizwane baraki jisanga zanga kwo ne bakmo karun ki zanga kwo wa wa an umrihi fi ma aqna ho wa umr ki jihad bas ki tir kwo aboo aboo abdullah alayhi salam de wiche inal alim al zalim ya'mal bi ilmihi je ذنه موعظه وهوان القلوب نو د دور وادو د سیاست بد دزلون و نزايدتيږي د ريكيږي ب کما لکساننږي یزول المطر من الصفا لکن بېږي باران د مغین گټینه د مغین گټې په ایمانه با باران وری په با اوودريږي نه بس لاندې پوي د دا رنگي بدد و عذ و عذ خلق بګوري ډېر خو ټولږي حضور ته بنور کوږي د زنون نه بدلرکیږي پويږي بته دغه مینه ویلی سلام سلام فرمایي چې مثل الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثال دا غسل تج هغه خپل باندې په یوخي خبره باندې پوي دي او خپل باندې عمل نه کوي خو بل دغه تعلیم کوي نو مثل السراج د دو مثال دا غډې وی دي يو دی يو لناس وي حرقه نفسه چې د خلکو ترنا ورته پخ په لبان دی ځان سوزي دا من بل روایت درادي من تعلم علما مما يبتغي به وجهنا چا چې علم تک اغه علم چې په غیبان خلک د نتل راځل دې تعلمه الا به به رجل نو او دین نزدقي د امغه د دې د بارا چې دې بدی مانه دنیا اغراض د دنیا سامان طلب او د پیورسی نو نوو رسول الله پرمه کلم یجدو دبا لم یجد دبا اونومی بو د جنت پرز د قیامت باندې یعنی ا علم چې ایمان هرک الله د نزیکی او د صدق رضاب د دنیا کې غټو ولې سلامو د رحمت پرواز باندې ودی با د جنت بو او نسکی دا نه بل روایت کراځي لا او دا دا و मैने सलाम फरमाया के ला تعلم علما لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء تعساله مذ ذكروا الفردي شتان سباغه ماندی بے وقوف خلق اول او دونه ما وسره پاغه باندې جګړیو کی او ددی دپاره مذ ذكروا داسو باغ ایمان دی دخل گو خپل جان تراواڑے وبتقوب بقول ام عند الله بالذاسه الى الذكر او بقول وناس اغث تنبقى جكم الله سركم انعاماتي فانه يدوم ويبقى ذكر الناس جسد غبى همشي او باقي باكي دوم غير وين او دا او د الله نما سوا جكم داسه طلب او طول زائل كي دارنګه بل روایت راضي نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کُل علم هو کُل علم وبالٌ علی صاحبه هر علم دا وبال دصاحب دا علم من الا من عمل به مگر دا, دا علم او صاحب دا علم ما دا وبال ندی چې په خپله علم ما عملو عمل دا مختلف بد بزرجونو حدیث او دا غلط مې پسوونو دا قران آیتونه بدی خبره د لارښوته کې تکهم سنیده یو خبره معلومه او بل دباغه باندې حکم کوي نو مناسب دادہ دادہ دا دا شریط وینانه چې لاول باغی باندې پخپل عامه کني د د وینابه په چا باندې سر انداز نشي او د د وینابه په قدم باندې الٹا حجت شي ترکیب د دې شعر داسې دی استغفر الله استغفروا بين د زمیر پکې دغه قائنده الله نه مقبول من قول دا متعلق دا استغفرو پسی دی دا قول چی دا موسوک تی سفد دا دی حاصل اغا محضوب تی او دا بلا عملین پا حاصلون پسی متعلق تی او لقد دا جملی استناقی دا خدا اللہ چې دی دا په جواب دغه قسم مقدر کرا گلے یعنی پا جواب قسم اندر آگا قسم اغا مقدر دی والله لقد نصب تو بیہی نسل نزی اقومی دی اصل کی او نصب تو بیا پین لی او دا تو ضمیر پا کفائ بیهی بس دی نسل مفول بیهی دی اولی دی عقومی هم دا پا نسبت بسی مطالق دی ترجمه دا شیر دا سیده استغفرالله حضر بخنه وانم دا لان من قول دا قول نچی بلا عمدی لقد نسبت ولی کچریزو اندردکی دا سوال او سرکن دا جواب او دا علب دا, دا جواب دا سوال دا چی دا مصنفول دا, دا, دا قول نچی خلقو تیوی دته استغفار ورې بخنه واړې دوی ځکه کچرزه ټول کومه عمل پرنه کوم ځکه په نسبت د کوم هغه صاحب دا قیم یا صاحب دا کوم تا وعبير الافراح ترات ومنانا اليوم ما يعانقنا ها. اطياب دارسنا علم جهودا انتك مولايا صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلم أمرتك الخير ولكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي دا قصيدة بورد شروع دا أو دا بورد دا لك أو دا من قليس ستائیس او اٹائیس نمبر شیر اغا ذکر کی گی تماکینا مصنف رحمو اللہ دن نفس تا اصلاح دبارا مختلف نسخے خودلی نو دا گماننا تو دا واح وراتا چھ آیا دا مصنف پاکلا فردی اخپلو خبرو بان عمل کی کنکی او د دې د نکه د حکومت عمل څنګه دي الله من قول بلا عمل هغه د کی په دغه مخ کې شي کدا خبر واضح نه شي زه زه دلته نه عمل او په قول بلا عمل کوم د بسل کزه د ولادت نسبت داس دا, دا غند دا اولاد تمن شي او ختم صلی یعزنان نو ودید وو شعرونو کې هون خپل <سؤال> اعدز انقساری اغاز کړی نو سنب رحمه الله کامل شخصیت خدا تواضع ده او مخاطب چکم وهمو وداغي وځحتونه اثر په مختلف اندازونو سره کوي او خل ځان کمزور دي چې مطلب ز خطا ته ټکتا د نیکې حکم کومه خو ماې به کمی او کی چې زه په دغه بانددي عمل به من کړي خو چې مثال ما په خپله باندنییکي په خپله بهې غلار نه نو بیا به د مااسستاته د نیک و او د عمل د خو دې څی پاتش پاتچ تا قولی لکه اس تققيمی دا مع نه د ما دنا بیا س پاتش پاته چې چې زه تا تهیم چې د سمته د په دا توازو ذکر کی مسلم رحمه اللہ مخاطب توی چماعتا تداخیر خکم کرده دی لیکن ما اتمرتو بیهی لیکن ما پا اخپل بانه پاگه آمن ندک دی اعتمار موسیمانا بیاو لفزی وزا او پا دغدویب شیر کې هم دا دا دا تزمدت قبل الموت ناقلتا دا عزیز رجن کی سالی دا ما دا مرنمخ کی رزان دا, دا پار آخرت سپر دا پارا نبل تو حند تیار کړې او دا, دا, دا فرض او دا فرض روزین علاوه مان نفلي پر منځونه کړې دي او دا غننګې نو نفلي روزي مين بولی دي نه ستزاد او هم زیات مزه تیار آخرت خاندار اخرت ته سفر د فارماد په اړه زیات توهفه کاله نو دد بشیرونه دي او مصنب رحمه الله بدیږي خپل اجزاو د ان کې ساری ذکر کيه نه دا ذکر کې چينزت دومره عمل په لحاظ سره زیات غرور نو کومانه په معنی زیات عمل شته دي ومصنف رحم الله بالحقيقه دي یو کامل شخصیت دی لفظي وضاحت دي بيداس نه امرت او نو امرتو امرا يا امورون دي امر او لکيږي حکم ته عامر حکم کوون دي امرت د واحد متکلن صغه ده او کچې دې دا مفول بيه نه او خیر چې امرتک الخير دا ول مقبول بيه ساني نه خدا امرتوی لبس دې دا اول کلمې تا بنفسه متعدکی او دویم ته په بل واسطه امرتک بل خیر دی اصل کې او خیر هر هغه عمل ته ویل کیږي چې داږي انجام غوري داږي نتیجه بهتری انسان مانوبال نه اعمال الشرعيه او ان اعمال لدينا مراد لكن ظاهر پر استدراک ہے متمرض معنا یہ ہے تمرد تو یہ تمرد افتعل کو زمانے یہ اعتماد امر مجرد دی او دل کی اعتماد افتعل دی ضما افتعالن یہ دا افتعال معنی حکم قبل و یعنی تا ته می نیک عمل <سؤال> حکم کو لیکن ما اتمرت به لیکن ما اغه خپل باندي نه دي منلي او ما په عمل نه دي کړ او تمرته د متکلم صیغه دا و ما استقمت استقمت استقامه یستقیم استقمت دا هم د متکلم صیغه دا دا استقام استقامت استقامت استقامت, استقامت, استقامت دی تویل کېږي چې ی سی یو عمل شروع او بیا هغه جاری اوسا او استقامت په شرې دی ت کي س ایمان وړي دی ایمان وور عمل صالح شروع کي او اعمال صالح ند دوام دووامي او عمل پ جاي ته دی چې تهبارغ را شي د استقامت د او شمع کی کرامت او استقامت دا د دو دوه مرتبی مرتبین هم بیا دا استقامت دا د کرامت بنځیات درن عمل دی او یو زیاته مرتبه ده لوی دا کرامت دا د انسان په اختیار کې نه او بل دي لار دوام او استقامت چې دي نو دا په یو عمل باندې تر مرګ پورې باقی پات کې دوت ویل کیږي په یو عمل باندې مستقل عمل کوي او دوی ویل په یو حکم باندې نو استقامت زیات کیږي که موږ غرانه او مشکل عمل نه دو نبی علیه السلام بارک رزی نبی علیه السلام اکثر دا فرمایل چې زه سورہ خود هغه بوډا کلم یو نیک صوفي یا یو عالم هغه فات شو ا نه شو بلکې اغه خوب نه د خپل جمدانه باندې نووي السلام زیارت کوته شو اغه تعرض کو بده خوب کې د نووي السلام زياره رسول الله تعالی پرمانه را رسیدل چې دوي د سورې خود بوډا کړه مشکات شري مشکات شري پر روایت نو نووي السلام ته وي ااو بالکل د سورې خود بوډا کړه مې بیا د دې کې آیا پایی که امدیاء علیہ وسلم واقعات تی یا دا مخانو امتون و حلاکتون دی آغا واقعات ته بودا کردی ملی صلی اللہ علیہ وسلم اتوی نا بلکہ پایی دا حکم بلنہ چیدی فاستقیم کمع امر دی خبرز بودا کردی استقامت با زیاد گراند کاردی او دا زیاد مشکت آغا واری دی وجن حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ د کرامت پځه باندې تاسو د استقامت قایش په خپل لګه ساتئ نه ترما د استقامت را نسېک زګه یو صوفی ته څو خلک مردا نو د کرامتونو ذکر وکړه لنګ کې سړی بو بو باندې روان نو هغه وته جواب کیږي چې پوبو باندې تل او هغه باندې تیری دل دا هوګنن دی ورته د او بو جندخت نه ګوري یا مېتن کو لري څنګه په بوکیږي بیا دا بلک ځګر کو ویل <سؤال> کا په هوا کې هغه حلږي دا پیروتوي دا وولي ما مرشد آیت وله مرغوتنه دا چې په دې اوا کې نه وي به ورته وي وی یو کاسته هغه په یو لمحه کې د ماشتریخ نه د غرغریو پورې رسي ناغوتی وله ته شیطان نه پورې چې بلک صاحب لکم ننکم نه ترس نغاتوی نبی دی د دې د پوسوکه په مساحبته د صحختی استقام څه اغا پسند کرامتونه هتا رات کله اغا دوی زمام استقامت چله اغا وخت استقامت دا یو نو مرتبه د اشرف الیتان رحمۃ اللہ علیہ بارک الله راضی دا دوبند دو یو عالم وی یو مورید د سره سوختې کو نو بیا تا خو یې چې حضرت ما داسره بلا وختیرو خو ما دستان ظاهري سره کرامت منل <سؤال> دي او نو داسې یو عمل مولود چې هغه په نور وکنی یان داسې کرامت ماونه لیدو په دې دوه ورځو کې نو شپریتانیا خپل تحلیل وتوی تا خو ما کرامت سونه لیدو خو په داسمه ورځو چې ډېرې په دې کې تازه په یو عمل باندې دي ما چې هغه خلاف شرع غوته وینه مې دا نه دل د کې داوي ما استقمت ما تا د نه کې او ما په خپل باندې حکم اون منو و ما استقمت او نه باندې برابر شوم او روان په ما قولي لك دپس زما د وینا سپیده استقيمي استقيمي نه ضرورت شې نه اخير باندې قسمه غلي دا خلن اسا کې استقم دي استقم, استقم امر دي او مخاطب ته چې زماده پیداې زماده دی وینا به بیا څه پیدا دي چې زه تا ویم چې تو ني غلار باندې روان شاو او ني غلار اختيار دا لفظي اغه تحقیق د دې بیت ترکیب بدیدوه بیت صربیا برو داږي بیت او مونږه معنی تشریح اغه ده سوه مسنبره مول ندی ولا تزوبت قبل الموت بما دمر نمخ کی نپلی توخند جمر کړي مخ کی سندیلی غلی ولم اصلح حال دار اجماع دا او نمروجینی ولندي یعنی پرزنه علاوه نپلی او دا رنگی د ورځېونه علاوه نپجی ورځې هم دی بیتی مسننب رحم اللہ یو تشدیح دکر کی زاد او توہا زاد اغا خوراکتی ویلی کی گی تزوود نلی تفاعل باب دی زاد دا اغا خوراکتی ویلی کی جیو سڑی پر سفر باندی او د کم مساپت دی اغا پی کی نداغیر طول اخراجات دا خپلدان سروالی فران پیسی کپڑی وغیرہ دا گی تا زاد ویلی کی گی نو جونکې چې کله مسافر دتهخامه د خورار اجتون را ي د پیووم را د کپر هم دا به داان سر اوول نه نو دل دې موسمې پر موي چې یو د دنیا مسافر دی یو د اخت مسافر او څنګه چې د دنیا د مسافر د بااد د تو خپ او د آخرت د مسافر د بام زیاده تو خپه کارله چې کله د انسان پا د دو د سفر شوو شو نو پهدنغه سفر کې بهده د پاه نیک اعمال ذات زادو تو خدان فد غنیق اعمال زوانی مدی اخرت سفارت آسان ولا تزودت تزود تفاعل بعبدی تزودت ودنا متکلم صيغه تزودت تزودت منو دادو متکلم صيغه بما زادو خو اغنه ده تیار کړی نمید جمع کړی قبل الموت مخته مرنه موت داه حالت تملیکی کیږي شبدې سره انسان دنیا نه جدا شو د اخرت دنیا آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر او د اخرت اګهور ته نقل شي دا قدم واخلي بس دې دا موت ویل کیږي نافلتا نافل نفل نفل عبادت ده اغا عبادتو بانده اطلاقی چه اغا ده پزه پرز عبادتونا علاوه اوز منز په انسان مانده په رستی پینزا پرز ده جمعه پرز ده پرخار که چه شروط برابده لغا نگه واجب ده نو ده ده که وز ده مسلا کم ده ده منز پرز علاوه سره پده مثال د پنجو منځونو علاوه په دې روز کې دین موث کې دا نفل دا دی دغه موږ ته کال کې یو میا شروعږي هغه فرض دی مودې دین علاوه دی بیا روز کې دا نفل وي نو هر فرض چې کم عبادت تیناګنه چې بیا زیادت کوم اختیاري ناګې ته نفل ولې کی یو انسان صاحب استعداد دی په دمانه په ژوند کې یو پیر حج هغه فرض دی مج بیا دې بار بار دین دغه وبیا فرض ور کتاب میان نپل کی رازی نو دنده دې بیت څنګه دی اغه ترجمه معنی په تشریح بیا دا د دې د نه اخرت د زادو ته مبارک د باندې صوفی کرام او د علما اعمال دته کې علامہ خرپوتی رحمهم الله اغه ذکر کړی نو اغه داسی دي حضرت شیخ جنید بضادی رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ چن دگران دیوان تلاڑو نجکلہ ببارے کوں پردہ بے رکھ تکڑنا او سلور سونفل من بداغ تو بیا پاس کور تنا تو دعویدار اس کے برابر اول عبداللہ بن خونیف خونیف رحمۃ اللہ علیہ دانی صوفیتی رشید دیو اجما پر ابتدائی خپل دور تماں زما او درے من پے ما 10000 هزار ایک الہ الله احد اغل وسط او کله دازو شو چې مازه باندې به او درې دم په یو رکاتې او میچول قران وستو او کله داز شيری چې د سحر تر مازی جنا پر مای هزار نه پنده وستل یعنی 1000 رکات نه پنده عمر وستل په یو حدیث په کتاب کې د حضرت شورایک رحمت الله علیه فرمایي چې یو کال زده امام بني برحمه تعالې سلامي تیر کړو نو دوران کې ما د عمل مطالعه کړو او دا څه شی هغه د یو کال دوران کې ما غنو لږه په ځمکه باندې لګولې و د شي او غنبي له سلام الله والسلام او د امام بني برحمه تعالې بعض شاګردانو د غواهن کړید چې هغه د سحر موس د مسوتن او دس باندې کړی او حضرت شعبه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ماده امام بن مبارک متولل اغه به مسارو امام بولبر رحمتہ اللہ علیہ اغه ما سارو خیال باندې لخصاد... پیږه خیال باندې پیږه لرو جی دې ستې دې دای عملو چې قلبه ټول خلقو دوشو نا به خلقو نروتو چې ماده په داخل شو او په خپل نو باندې ما با ودريرو حضرت صحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیه دو متعلق نازی پر رسائن کو شریعہ کی چھ دو پینزل نسول دی پس یو رضا کذا کولا نپنی روجی بے پریخو دی پر یو رضا ماندی بے افتار کو او چودہ روز بے دو روجا و نپنی چودہ روزی بے روجیو لی پن لسم رضا ماندی بے افتار کو بیاں بے چودہ روجیو لی بیاں بے, بے پس یو ورځ ماندی بے افتار کو, بے کو چی اگر سومی ویسال دا سوفی کرام او دا نبیل صلاح و سلام او دا صحابه و واقعات دا جون اغا با کتابونو پی لکتی چې پا آغی کی آغی دا خپل جون با دا عبادت رو زور کرده ده او خپل زندگی او خپل معلونه اللہ تعالی دا رضا دا پاره اغا پا اومی پی خپل زندگی هغه سر کرده دی او خپل معلونه سر کرده او د دنیا نیمت او د دنیا مزو ته اثر نه وکړي د اخرت هغه هغه په تصور کې وي مصنب رحم الله هم د اخرت تفارزان له ډیر جمع کړو خدا غا ایجو ان کې ساری ده دیو جمع دمر نمخت ته تیارې نه وکړي او دا انسان را پکار دي کدي هر څو مرخ په عملو او نیک اعمالو کدي به بیا خپل اعمال باندې غرور نه کړي به د خپل عمل ا نيشتي سلام نه مې سلام ته سلام وکړم زموږ په دې او درنو خپي مبارک به اوپر سي نو کور کې به وته ايته الله تعالی او عطا الله تعالی مغفرني او استوني ګناهونه معاف کړی دې الله تعالی مقبول باندې دوستان زموږ رضاستل کوو تاسو حاجت مې سلام ته سلام وکړم او فرمایل و ايات شكرا لنا شكر بانده جوش مهدافا خاند نو نويل السلام با سرد دي دومر الوئي من سمن دومر زان نو دا واقعت سده اولي نو دا دا دا پاري چه دا عمل تا انسان زله پیدا شد تیزی پیدا شد او نیک عمل بانده عمل شروع او خرد دا پارا زان لا زادا تو او پا دینی عملو تا بداخل بار ضروری چته به هم پخ په عمل باندې د ډیروالی برسنه نه بلکې څومره طاقت مسئوله ده څومره ډیر امر شته د مونواله تعالی له یوې درجه ده دا کوم منزل دی څومره د ستړي کو اغه مونواله تعالی انعام ورکړي څو څومره سړی زیات ورول ده د مونواله تعالی دا زیات اکرام ده لفظي وضاحت د نیوالات تزوت ده متکلم سره تفعل باب ذات ملکی کی اغه وراحت تي انسان د سفر د قبل الموت موت مونږ وینه نفل نفل تولم ولم اصلي لم جازمر اصلي دا اصلي اخرنا ده لم لو جنا حربله وردل او دا د متکلم سجن لواحد سوا فرض سوا فرض ولم اسمي اسمي دا متکلم سے غلطم لازم گناہ ہے روزہ صا ما یصوم روزنی وہ تو ملکی ولم اصوم یما دا فرض روجونا علاوہ نبدل روجی من الیودی ترکیب داس دیں تم امرتک بالخیر یا امرتک الخير امرتک فعل فاعل مقبول بھی دی او منصوب بندل خفیض دی دا اصل که امر دو که بلخیر دی دا امر چلیمونگوی باول دا متعاددی که اول تا بی نفسی او دویمتا فباسره او لیکن جن آخر پی استدراک ماهر پی نبیل اعتمر دا پیل پایل دیدی بی بسی متعالک دی بس متعلق دا زن جمله نه او وما استقمتو ما نفیده استقمتو پیل پایل جمله پیلی پا دا کم استنافیده فما قولي لك فما فاته ده استنافية ده ما اسم استفهام مبني على السكون فما خبر مقدم او أو قولي لك ده لك ده بس متعلق ما قولي لك ده ده مقتدام وخر ده مقتدام وخر صار ده خبرنا ده قول شو أو استقمي ده ما قولش ولا استقمي ده سالك في الفعل ده يوم لين شاية ولا استقم جملة الشيء ولا قوله او ولا تزورتو دوهم شير جدي انو او لا جدا دا حرب النبي او تزورتو بل فعنده قبل الموت دا ولا قبل الموت جدا ولا مفهول به او نعفل لتن جدي دا ولا مفهول به نا بل فعنده مفهول به جملة ولم اصل دا وو جدی دا, دا حرب عطف تی او لم جازم لی او اصول لی جدی دا قیل زمیر بکی دا غف فائل لی او سوا فردن دا مضا مضافن لیه دا مفول بیهی دا, دا نو اصول لی سوا فردن دا جنلا انو اصول لی پیل پر سوا فردن ولا مفول لی دا جنلا معتوفن ولم اسومی دا ولا معتوف تی دا هم لم لازم دو اسن پیل فایل نبضی ترجمه عزیزی بیتونو داسې ده امر کو کبل خیر ای ما تا دنه کې حکم وکړو لکن ما امرت به لیکن خپل په عمل نه لیکړی پما استقم تو او زو خپل باندې پنی غلار نه یم پما قولی کنه زما د وینا به سپېری استقامت زاته توب چنی غلار اختیار ولا تزودتو أو نمي جمقردي لم أغنى مخي ناقلة نبلي عبادت ولم أصلي سوا فردين أو نمي موسكردي العوادق فرز منا ولم أسمي أو نمي روجني ولدا نبلي وعبير الأفراح تاراءت ومنان اليوم يعانقنا أطياب دارسينا بابالت للعلم جهودا تكرم مولايا صلي وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كله منك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وبارك وسلم ظلمت سنة من أحيا الظلام إله أنشتكت قدماه الظر من ورمي دا قسل بورد شورو دا أو دلتك دا قسل بورد دا شيرون وسلسل سر نمبر شير دا او د بصلو نو بلحاس سره دلته دریم نمبر فصل شروع کیږي فی مدح رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام ته مدح د بصلو نو د یو بل سره ربت اغداسه دي چې اوولاني فصل چې اون په باب دو عائشہ کو محبت د نبی علیہ السلام کې او دیم فصل په بیان د اصلاح د نفس کې او د نفس په خرابو باندې خبره او د اغری نسخې خو د لجسنګ به انسان نفس په کل کنټرول کې راولي نو دو د اغه دیم فصل دا ولني سره تړاو پتو چې د حقيقي عشق تپار د نبی له سلام محبت تپار د الله د محبت تپار صفا نفس او صفا زل پکار دی نو چې زړبا الله <سؤال> صفاقي کې چې خلا د انسان د جوارحونه او د انسان باطل چې د ګونانه پاک جوارح د ګونانه پاکي نفس د تابعانه انسان شي ځکه کله نفس تابع شي او انسان پاکي د ګرجن د دیب بیا عشق حقيقي کول شي ځکه چې کله زلمه سان د یو لوخي دي چې کله لوخي دی یو سيز نه د کینو بل پای کین راز نو نوزګه <نزقا> دیم بسل په با بیان د نفس ته اصلاح او <نزقا> د نفس خرابې او نسخه د اصلاح خو دې د زندګي در دریم بسل په با بیان د مدح رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د زندګي د نبی له سلام الله والسلام مدح ذکر کې د نبی له سلام الله والسلام صفاتو نو ذکر کړي اعمال ذکر کړي مختلف پسونو مختلف لاروان دي نو دې بسل مطلب دا دی یا رب ما قبل سندا دے سمو یو کسه داسوال وکړي زدا اراده کوم چې نفس د زما کنټرول کې شي او نفسه اماره دی زما ختم شي مطمئن ناراضي او غیرت جوړ شي نو دا مازدر کذب ما او مخالفت کوم او دغه نن خبر به نه منم مختلف نسخې زمانو خو آیا نمونهشتلې چې زه هغه مخه تاکید ما او هغه عمل شروع کوم که مثال دا د مخمل خبره او چیرې مخالفت به د نفس کی خو ایا دا لا رشتہ ده چا دا نمونشت دي چې هغه زموخه تکیید مې په لار باندې روان شمه چې ما اصلاح د نفس وشي مقصد تور سم ناغدار چا اوښتا کنه د نبی له اسلام صلی الله علیه وسلم سنت مبارک ده نبی له اسلام زندگی الله علیه وسلم زندګی ده هغه د موږ او د ټول امت د پارا د انسان ژوند د پارا نمونته نبی علیہ السلام کوم اعمال کوم ارشادات دي کوم نبی علیہ السلام سنت مبارک دی باندې عمل دانه غلارنه په تدریج بنیا ساهلته کیلا درې په اصل او مدحه حضره رسول الله صلی الله وسلم کې ورو لري یا دیم ورو بچادا څخه ودلې دي چې په اول کې د نفس اسلامه نغدا او چې پاږي کې مقصد د انسان قلزان په جندلو او دویم جګم دی دن سن مقصد چې ځانوب دې نبی په پروردګار پیجن او پروردګار په جن دل دا موکو په د نبیل صلی سلام والسلام په پیجن دل باندې ذکر دن تا په مدح رسول الله صلی الله وسلم کې هغه اصل وروړي دلته کې ندی په اصل اولنې شعر چې دی هغه د ظلم تو سنت من احیا الظلام ما ظلم پر دې په سنت او د هغه چا چې هغه جمع دی کړې دي هغه ثیری په عبادتونو باندې إلى انشقت الى انشقت قدمه تردي پوری عبادتونه کړی چې شکایت کړیو په دمونو د دو د ازر د ضرر او د تکلیف می ورامي د وجه د پرسيدو نه دنده کې د نبی له سلام الله والسلام یې او ذکر کیږي چې هغه د شریعت عبادت دی نبی له سلام الله والسلام دو ټول امت پر نسبت بلکې د ټولي عالم پر نسبت باند الله تعالی ته مقبول او نږدې بنده دي الله او درجه د نبی له سلام د دا ټولو انسو جن د ملائکه او د ټولو امبيان له سلام افضل د نبی له سلام درجه نو باوجود د نبی له سلام دمرہ مشفقت په عبادت کې اغبر برداشت کو په دنتهکې دا یو صفت به نویل سلام د هغه د شپېعبت تهزی کوي د شپ عبادت د نو اسلام د پااره هغه فرازو په نویل سلام سلام پهته جد ناف د تل ل را ځور کی او مفین حضرات نه کې چې د تجوو موسی دی مون دی دا شپی مونز نمورد یعنی تحجد مونز دا دا نبی علی صلی اللہ علیہ السلام سلام شیر کی. نو دا مبصرین و حضرات و پنیز باندی دا تحجد مونز دا دا نبی علیہ السلام نبارا پرزو او امت باندیا پرز ندی دا, دا امت تپارا بیا سنت تی او سنت قولی نی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا سی دور کاتونہ چ اگر د یو کس د شپه په اخره حسه کې اغه اول ولي دا د دنیا د مافي خانه به تر دي او نبی له سلام فرمای چې ما خپل امه باندي بوج نه غنلې نما ودا چې شپه عبادت په پر اسکل وي یو بن حدیث کې راځي نبی له سلام فرمای چې جبريل له سلام مسلسل ما د شپه د خپلونو او د عبادتونو تلقين کو او بار بار مه فرمایلي زماد اخی الله غیچه ته دې تاکید نه دا معلومیږي چې زماد او امت نه کان خلق بار د شپې او د کیږي نه او د تہجد دی موصیدنه دا سلور رکاتم کې د لشي د سلور نه تر دوله صفوري مې د انسان په وسه طاقت باندې بنار سیدی سو رکاتم مثال سلور کو لشي شپه کو لشي تکو لشي لس کو لشي تر دې دوله صفوري او ټیم د تہجد او اقام دی نو حضرت خادمی رحمه الله او شرح طریقه کې چند ود کې دونه وروسته چې کوم وخت به دا تہجدو دي مثال د سړې د شپې ود شو او, دش او د راپاس مراقبه د تہجدو پا مونږ دي او بعضو علماوي چې د سلسل لین اخیر شپه د افضل ټیم د تہجدو دي افضل ټیم اوسړې ود شو غنټه پس راپاسې دوه نیمه شپه کې په اولش کې کې او ټیکتا او افضل ټیم د تہجد اوغا سلسله لنی نه اخرش پد نبی له سلام پر زیاد زیات مشقت کو نبی له سلام طبيان نرموش ولا او د اغینه روستو بیا نبی له سلام ما دو تہای د شپه چې تیرش ولا نو ما بعد پس کی نبی له سلام بیا عبادت کو نو صحیح سبب یاقوب او ستهم سبب بیا عبادت ته ابتدا ان جوه اغه مکمل عبادت بیا دا چې د نبی له صلوات والسلام ه ډېر صفاتونه دي نو دوه شپه عبادت دا د نبی له صلوات والسلام یا مونز چې دي د شپه عبادت ته مونز دا صفات دي مصنف ولي غره نو یو جواب دا دي چې په دې کې دا نبی له صلوات والسلام امه تا شرم او تور په یار او تور کې په دې خبره باندې نبی سلام مرتبه ته غره سمر لوی مرتبه او باوجود د دې نبی سلام دومره عبادت کړي چې قدم مبارک یا قدمین مبارک هغه پرسيګې دو زیات هغه ولان او تاسو پیغام دې کوي خوبونه کوي نو زګد اند کې دا نبی سلام په صفات کې دا سلام د شپې عمل اغي ذکر یاد ده چې دوی موجوده چې په طول عبادتونو کې د شپې عبادت دا ټولنه دا به تر عبادت دي زکه جداد انسان او د الله هم مسجد نه بل سونه خبرې زکه ټول او دی او خپل رب د دې دواړو مناجات شروع وي یادانه چې قرآن باندې نظر واچول شي چې د عبادت او ذکر کیګنه کی ټولنه اول مون ذکر کیګنه کی زقدر تک کی اول نه عبادت یا اول نه نبیین صلی الله علیه و د شریع عبادت ته موزه دی اغاز وکړل دي تہجد مسجدین دا یو ډیر بهتري او افضلترین جگم دې او اخلاق دی نیکانو خلق او حدیث چې اخر دښ په کې الله تعالی سما او دنیا درا کوشي او دا وی من مستغفرن استغفره ایا سو نونه بخنه وختون کشته چې زو ته بخنه بخنه وکم هل من مسترزقين فارزقوه اایا رزق وختون کشته چې زوالا رزق ورکم دا مختلف دی حدیث کې ستې په ناغلي مختلف الفاظ دي چې اایا سو کپڑے وختون کشته چې زوالا کپڑے ورکم سو خرذ نه د اخلاصي سوخته چې زوالا قلال نخلاصي ورکم ان ار يو حاجت وختون کشتا حاجة كما. الله وجهنا حاجت پورا کما او د شپې عبادت بار کیوبل داسې روایتونه مرازې چې الله د شپې فرمای کوم دی اغه خلک چې دروازه زماده محبت داوی کوي او بیغه وږي اغه خلک سټو دروازه زماده محبت داوا کوي دا یو ډیر افضله عبادت دی الله تعالی ډیر خوش قسمته خلقو ته دا نصیب کوي او چې په دی دې عبادت پخ نو په خوب کې وته م هغه مازه چې نه نه حاصله الفاظو تشریح داسې ده ظلم د سنت ظلم تو ظلما یظلم ظلم تو د متکلم صیغه د ماضي ظلم لغت کې د تیول کی, دیتے سیز کی او سیز د خپل زین د خپل مقام نه پر بل ځوان کې خوذل او د شریعت په استناد کې د تیول کی چې او حق بات یو حق خبرت په خوذن او دا غي په ځای باندې غلط طرف ته تلل د ظلموی سنت دا سنت باندې منسوم دا منصوب د مفول د ظلمته ده په او دا هغه تدکی او نارې تملکیږي چې کما نبی علی السلام د مطفات شي وي شي هغه نه او نه واجب نبی علی السلام, السلام سنت دو قسم دي یو موقت دي یو غیر موقت دي موقت هغه دي پیغمبر اسلام پاغه باندې مواظبت کړي او غیر موقت یا سنن الله چې ته موږ وایو دا چې نبی اسلام کړې دي کلی بیا پری هيږي د مصلحت په نو د ثور سنت د اسلام د سره د محبت او د عائشہ قازکه چې سره پیغامونه دي دا نه ګوري جدا سنت موقت دي دا وکوم سنن الله باندې کوم نه چې نبی اسلام بس یو عمليوب رم کړي دي وسبخطلع زندګی کې غاراوستل پرکار دی الله تعالی انسان زندګی خېستل من دا اصول له احیا احیا یوهی احیا دا په معنا د ژوند کول سر راځي او دلته معنا مجازی مراد ده د عبادت په خاطر باندې د عبادت په خاطر باندې خوب ریښودل د عبادت په خاطر باندې خوب ریښودل او احیا الظلام ژوند دې کړی یی دی اغه یری نو د دل دکی د خوب نرا پاسې دل بیداری دا ژوند او د کې دل جدي د دې دکی تشبې د مرثا ورکړي ځکه په مرد سره د انسان اعضاء معطل شي اقل ختم شي انسان نیک او اعمال سلسله ختم شي نو خوب سره د انسان کله نه موطل کیږي اعضاء او د مرد دې اقل کار ختم کی اعراض گندے ساکت او اعمال هم گندے بیان کی امیداری دایدو زندګی سره ورکوته انسان زندګی ژوند دی د اعمال کولې شونې امیدار نه اعمال کولې شي احیا الظلامه کا جم دې کړي دی تھیری ان د عبادت په خاطر خپل خوونه خپل آرام پرې इला अनिष्टकत इश्ताका यश्ताकी इस्तेखा इश्ताका द्वितीय लगी गिरा बाब इश्ताकाया इफ्ताले बाब तअन इश्ताकाया देसल की ब्या ताखिर के साकिन वगले न إنه إشتكت باتشمه دي أو نعم نسي هذا قدماهو قدماهو أو إشتكت ما نده هذا شكايت كول شكاوتو إلا وكين سوء حفزي ده إمام شافيره مهلا بيت إما إمام وكيته دخل حفزي ده كبزوري شكايته كو فأوصاني إلى ترك المعاسي ما تحكمه كوناونا بريده فإن العلم نور من إلهي ذګ علم د الله <سؤال> تعالی <سؤال> نور ورنادو ونور الله لا يعطى او اوذ نور د الله چې دا اوننګات نور کوونکی او کینه الله تعالی نیک بندگانو تورکې دې وجه نه چاته الله تعالی داینم صبره خبر کړې بخل علم کې وتزه ور کړې او بخل دین او بخل ماحول کې ودزه ور کړې د دینه بهترينا او د دینه وی سعادت به مستری کله ما ورته سم یو له قدم اخو د دقیق په مراد ده الذره دا ذر اصل کې ذران د ور اغانی دا تکلیف پیدا کی او می ورمي ورم دا د خپو پر سوپ پیدا کی ظلم تو ترکیب دا دي ظلم ته پهل پاجي سنت را مضاف من موصول ده احیا پیند ذمیر بقید اغا باین زمير بكين غفائل دي او دمن ندل دګنوي اسلام موراد اسلام او تعظيم من حذف کړل دي اسم صريحي د تعظيم من حذف کړل نو احيا بالبلفو او ازوال ماجر دي دا مفول به دي الى جامد او ان مصدريه اشتقت فعل دي قدما هو فاعل دي زر مفعول دي من ورميو بسم تعلقن اشتقت فعل فاعل مفعول متعلق ده بتعويل مصدر سر مجرور ده جار, جار مجرور مطالق تل احياء بس احياء پل پائل مفول ومطالق سلطة موصول موصول سلطة دا مفول لپار دا, دا ظلم تو پل پائل مفول دا جمله پلیش خلا اخطو ترجمه دا بیت دا, دا ظلم تو سنتا ما ظلم کردی ما پریخی دی سنت دا اغا چا طریقہ اولار دا اغا چا چه اغا با جوندے قول عبادت باندن سبا قول بشپی پا بي عبادت باندن إلا دومره عبادت مکو إلا انشت قدرت قدمه هر دی چې شفایت په اوه قدمونو د تکلیف دوجې د پرسوګنه یې نه اوه پریاض شورو دومره بوالاړو شول چې په اوه پرڅې نه نور واړا نړ نور زیاد عبادت به شبر ناشکو لري ځان انسان دا چې ته یوځې مانی زیات او درې یو درې نو قدرت یې مان دا کم دی هغه پرڅې کی بیا نو اخبی بو برسی دنی او نور بود بی بیانش برداش کولی نو دومره پوری نبی علیه دا تکلیب او داغننگی مشرکت برداش کلی دی او ای بایدات کلی دی و عبیر الافراح تارا ات و منانا اليوم یعانقنا ها أطياب داري سنا بذلت للعلم جهودا تكفي مولايا صل لي على حبيبي خير الخلق كلهم من... بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم وشد من صغب احشائه وطوى تحت الحجاره كشم مطرف الادمي داد قصيده مرده 30 نمبر شعر دي او دريم فصل کې دوهم شعر دي او مونږونی په پدې فصل کې امام موسيري رحمت الله عليه د نبی علیہ السلام صفاتونو ذکر کړئ نو مخکنی شعر کې چې کوم صفات ذکر شو غره د نبی علیہ السلام د شپې پاسې د لو د شپې عبادت دلته کې دویم صفات د نبی علیہ السلام ذکر کړئ چې هغه د نبی علیہ السلام انتهایی مشقت کوونکی په عبادت او لوګته روند په خپل ځان مانګی او هغه شد د لهګي ذکر کې چې دا به دومره هتا و رسید نبی الله سلام الله وعلى خو اخر ته مبارک پوری هغه ټاوتل دا پر دې چې دا لوګه پی لګرامونی شي او لوګه پی ختم شي نو په شیر شعر کې دویم صفه ذکر کې چې هغه لوګه د نبی الله سلام الله دا الفاظ او تحقیق هغه دا څوک وشده شده یشده شدهن دانه سربانی باب کیاست دان مضابطه او شده شده داده دامتجانسه انو ادعام شوه داده او دا پا معنی تردل و سر رازی شدهت دی نبیان مزدر دا پا سخت فالی سر او شدل تا کم معنی دا پا معنی تردل و سر که بسید او تلیجنو سخت شی معنی موجود دا من صغب من جاره او صغب دا په ظبرونو سره د لوګي تویلکی او دویم کول په دې دی چې دا اغه لوګي تویلکی کی چې دا غې نسړي تنگ شي کله اوسړي امل وګولې کی سړي رټه رسل کی کله دا لوگ دومره سخت شي چې بیا سړي برداشت کوی نو صغب دې معنی چې دا سکه کېدینده اغه لوګي تویلکی کی چې دا برداشت نه وږي او سړې ویغا تنگی سړې بیا تنګ وي برداشت نور نشي کولې احشاءه احشاء دې دا, دا حشيون نه دي نو حشيون جدي د مفرد ده او جمع ده بیا احشاء راځي دا لفظي معنی ده دې ذلت ذلوع او دنه مراد اغا سکیډیش کم په دی ګړډه کې د نننی لکه زلب کې راځي کلمی په کې راځي ګوردی په کې راځي ټول دنه چکم د انسان اعزادی کم د باطنی دن نخېټه کې کم پراتي کلمی و غیره په ټول باندې دی اطلاقي دنت کې د مجموعي معنی لري زیاته مناسبه حالات او اصل معنا د دې زلب راځي احشاءه احشاءه احشاء وتوا توادا طوا يتوي دا باب زرا او دام معتل ادوقواوی دی او نافسی یی دی او دمن د راوندول سر رازی تووا وایتوی په معنا راوندول طی الارض دم یو د تسو په اصطلاح کی دا ذکر کی طی الارض مکر راوندیدل نو تووا و تووا والسماء متیاتم هی نو no. دت پمانادر اگوندول سر یوشی راگوندول تحت الحجاره تحت داموزات الحجاره پماند دا لاندی سر رازی او الحجاره گټی ملکی گش خان دپن سف سرا د مفعول او گشکن و طرف ته طرف ته تخت الحجاره تختا دم زاده اختيار او ان حجراتي دا خاني ته ویل کی او کا شاندار تعارف المنقول کا شون پکا دبرخه سرا او بشی سکون سرا دا د انسان د بدن د طرف عرخ دا طرقون اولاند منداد اطراب چوتو باید دا دیل لاندن اغا حصیتی بلکی گی چه کم دیکی دا وقت نید دا وقت زنانه د بدن پلی حاصر درحیم چه کم حصیت دغت تری دغت, دغت مناسب دغه زی سره چه کناری کن نکمی یا پاستا خصیت چه ادو خالی دیتا کشکون بلکی او مترافل ادمی دا مترفن چدی دا په زبر سره دی په اعلان دا صفت د کشون نه یا حال دی د کشون صفاتون کی دی شي حال کی دی او اطراف اعتراف دته ولیکيږي دا په مانند نزاکت سره نرموالي سره راځي او مترافل ادمی دا ادم د قدیم نه دی دا سرمنې ته ولیکي نو دادی بیت د الفاظو تشریح اوس د بیت معنا څه یا تشریح معناوي د دې څه شي دي نو هغه دوه مطلب د شعر جوړيږي یو مطلب دا جوړيږي چې حاصل د شعر دادی چې په دې کې دا صفت د نبی له سلام الله علیه ذکر چې نبی له سلام الله علیه سخت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عام تور باندې هغه وګو او لوګو باندې علیہ السلام پھرول سیدہ طیبہ طاهرہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي چیز په هغه موقع باندې ما ډیر زیات اوجړل چې نبی علیہ السلام سخت وګو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته او فرمایي ک قسم نه په اغزادبان چې چا په کمزه کې زما روح تي کچره زو د رب نداء سوالو کوم چې دې ته ها ما دا قر دې سوشي نداء باندې د سروش کی او ځي چې تر غړم د اغزاد نه كن کوم خو زپه دنیا کې د خیر ته مړول نه زیات پختګم دې اغما ته او دا امیره او دا مالداره بزه مانما تا غریبی خواقا دا دا خوشاله بزه مانما تا غم فختی از غم جنیم اروخ نو نبی علیہ السلام ہوئی اے عائشہ دا دنیا چی دا محمد صلی اللہ علیہ السلام دا پارا او دا آل محمد دا پارا دا نه دا او ند دوی سره دا خائی او یو حدیث کی دا رازی ہوں نبی علیہ السلام دا مکسر آگئی او تو وی ان علیہ السلام زما تا سره محبت وی علیہ السلام نیر ما گو تا بیاو او تن دستے تذان اگٹنگ محبت غریبی اگتا داس راضی لگا سنگے او بدبر نہ نبیل علیہ والسلام سره محبت شي امتحانات او راضی امتحانات کړدل وګي کله تندې تندستای په صورت کې راضی دغه برداشت کې دغه یو مل حدیث کې راضی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو فرمایي چې ما ته الله تعالی دا را اټلاره کړې یادادت چې ما ته اتنا عشق ول فواحسنه چې الله تعالی د بتحاء مکه <سؤال> چدا کوم علاقه رقم زه دا دا, دا سرو زرو جوړی الله تعالی په سرو زرو باندې نو ما عرض کو چې الله دا زه داخه غلم چې یو روز اوټی خرم او په یو روز باندې زه وګیم په یو روز باندې موړی په یو روز باندې وګیم بیا نبی رحمت والسلام عرضو یا الله چې پکمرو وګیم نو ستا ما ته تبع دعاګانې په ځا په تزر او چې پکمر رمضان دی مود مستاحم لو سنابل ولی په رساله قشریه کې سیدہ فاطمه رضی الله تنहा نبیلی صلوات والسلام د پاره د روټه یو ټوکلا و, و, و چراوله نبیلی صلوات والسلام ته ووڅه کې فاطمه دا سدي هغه وو ته فرماجداد د روټه یو ټوکلا دا چه ماکور که غلانه ده ما زبط احتمینان رانه لحاظه ماستازو په خدمت که حاضره که نبیل سلاة و سلام و چې چه اے فاطمه دره وزی پس استاد اپلار گیوه تدار تکنل علیه داد دا دا دا نبیل سلاة سلام شان و دا باید ساتو چه دائن پیرادی سوزنگی چه نبیل سلام دا دمره سختی که اللہولی تیره ویو الوگا داولی تیره ویو دا او چې خدا اللہ تلا دمره مقبول بانده دی نو لا تنعوه تا معلوم ورن ورق نوارد مخلص چه پا دین ما نیعوه تا معلوم مخلص مخلص ده. ده. ده. نو قدران دیچه نبال سلام فقر اولوگ دا اختیاری ورق دا اختیاری ورق سنگا چه مخلو ورقونو که ذکر شد نبال سلام دا بخبل افقر کدو خلطا لا دمات دا مان دارے پا زیبان غربی خوخها دا دا مڑی گیر پر نزبت راتا لوگ خ واللہ وسلم یو موقع باندې صحابو ته فرمایلی چې انی ابيتو اینده ربي زده خپل رب سره وختي ورو او دا غ سره زمو روحاني رابطه الله سره نو هغه ماته قرقوم راکی اسکا کومل کینو ماته لوګه او تنده نه محسوسي لہذا تاسو به زمو شانتي روټه نه ترکوي او به نه ترکوي نو کلیت و عام مؤمن سره راولي خپل خوراک شکم سیری بزياته نه کی لګب خلاق خپلګې ډېمه د کې پرېدي او صوفی کراون خپل موریدانو ته دا تعلیم کې قله طعام قله کلام او قله نوم دا درق قله تو نه خپل موریدانو ته نو روټه کا مول په باندې چې لوګل انسان نه محسوسي او دیکي یي دا چې کل انسان وګي نو د انسان روحانی سفر زیاد کی ځکه چې کلمې ده خالي نو انسان روحانی طور طریقې ترقي زیات کوي عبادت او کې ظلم زیات دي دیو جنانان باندې مبارک کسړي سوچ څړيږي او د انسان عبادت او ظلم زیات کی او د نورو میاشتو په نسبت په دیمیاشت کې روحاني ترقیم د انسان زیات را ها. نو په لګ کې دا یو راز ده او دا یو روایت کې راځي موسی عليه السلام پر سلام چما س زونه په بعض نورو س زونه کې خودلي او خلقه د اغن علاوه او نورو شجون کې ګوري نو پای کې او دا د چما عالم په لوګ کې کې خودلي او خلقه په شکم سره کې اسا ګوري نو دا د دې شیل اولنی مطلب چې په دې کې مصنف رحم الله د نبی له سلام اغه لوګ ذکر کړل خدای د نبی له سلام با لوګه امت ته تعلیم دي امت ته تعلیم د نبی له سلام تا دا الوقت انه دا مخصوشو اللہ تلاوات لکا غریوات چی موزی کرکو نبیل اسلامی اللہ ما تقراکو ملاک اسکاکو ملادی خود از او دا خیط قوری دا کانی دا تعلیم دا امت تان صحابو دا پانیو ترنی که نبیل اسلام ترخوا دا او دوی مطلب دی شیر دا چې چی دی که اشارت اغواقیتا جنگ او خود چکن راگی نبیل اسلام دا د دې پس منظر سره ستاسو چې يهودو قبيله د يهودو قبيله او بنو نذیر نووي رسول السلام او تو فرمایي تاسود دا مدینه لار دا نوانه اوزه لریږي نو ابو عمر راहीर چې د دې ماقيم مکرمه تلاونو او په مکه کې د قريشو سره د نووي رسول سلام په مقابله کې تیاری شورو او د ابو سفيان کور دلاونو چې جاهلیت دورو او هلته کې هغې باړه پهجنګمانندې باران تک نه لو او لې جمعکړلی جمع نو 10 هزار س تقریبا د مدینی من وورې طرف ته را روان شو د مکې مکررنله مشکې نو چې که نه دا خبر نوبیلی سلاته سران ته وورو مسلمانې پارسي ځې لو په دغه موکمان نولی سلا سلام ته اوفرماي چې پهاعجم ک یعنی په ایران کله زمونګه دشمنانو سره سلام کله مار کراش او غيب مونږه زيادت نمونګه د خپل خانق خندق اغه کوونکو د حفاظت لپاره نبی اسلام سلام د دتارای دتہ د دتارای نبی له اسلام د ښخ شول او نبی له سلام د صحابه د خندق په با کنستو باندې مشغول بلل او دشمن هم په سر باندې بدی کړه ورسې او د خندق مکمل کړه او 29 <سؤال> روزو کې دی مدینه منوره چې کوم دی 29 روزو دی مدینه منوره هغه ګيره دي کړې وه یې مشکلان او مسلمانانو باندې ډېر سخت وخت او مشککت او زیاته په دغه وخت کې غټ مشکلات مؤمنانو مخې پنځو یو راځکه خطر angle ځکه چې ټول خلک بندو دوی همدان چې دښمن تعداد زیاته درې همدان چې د قتل خوف ځکه دشمن زیاته په تعداد سره بلند د جلوګم لګې د له وطن د نشو او پنځم دا چې زیات سړځي کې هم نوې له سلام الله او فرمایل چې الله تعالی دې د انس قسم حال باندې رحم وک او دا قسمه او جنت کې زما سره کم قسم چې د دشمن مجمد ځان ورسته یوماله د خبر وروړي چې بس خالق دې نوز صحابه دو کم زوره زایری او کم لوگه چواه افصر زیاده و دوم را بی حال و ستور ستو مانو چا جواب ورلوک نبیل سلام دویم زلو فرمائید درین زلو فرمائید فدرین زلو بیا خوزیفرد نوو پا نم سر رو بلو او تیوی لان شه اوی دو دشمن مجمیت زانو را سوامات خبر رونا رو دی جگلتو نبیل سلام و لبسین اللہ سرخ دیوی جگلتو نبیل سلام و لبسین اللہ س نویزه داس روان و سر رزیدی رزیدی رزیدی رویزه دا چومی لکل ایسری پا حمام روانی حمام پا خوانی هم مامون بدا سو چولوی مخل دو پا ګرم د نور محول په نزبت سنننن دوی داس روان لکن بلکل تودا ها رامانی را گیدنن او ال تجوره چی دو و را بید نبی علی صلات و سلام تی خبر رو چی ست دشمنان دو سر زید و جنم نشوی دی دی او دی دی دي دی او اغي د واپس لو تیاری کی او د باغا مجلس کې جنا سنور تفسیر وایته دې راضی غل اغي د تو دوه واپس اراده کوله ناغو و چې کم کم څه په هغه وخت بیان کوم مشرکین ناغو و چې احر سړی دی د خپل ملګری ته وره چې اون کې لپاره دې کس کو نشته د ډېر ډېر خو اراده په دې پرېتون خبر وره دلا نو پورن د خپل متبین ته نو دې خپل ځان سوال نه جگمبه یي نه غیب خپل ځان مقدم نو په دې سوال اول سوال نو وتې ځپلان کیم نو بس ځدوته خاړټی ته ځم ملګر په دې کې یا بچ دې چې ګل راو رسندو نو باندې صلوات والسلام دې خپل صادر کی ځان سره پروت او تر سہارا بوري نو بهله سلام الله سره دی و. او نو بهله سلام والسلام د دې عمل باندې ډیر زیات بده خوشاله شو نو د خندق پک نستو کيم نبي عليه السلام د وګه د وجنا خو خير ته مبارک بسيط غټه تړلی و په دې بیت دغه واقعیت اشاره خدا عامله د نبي عليه السلام چې و د صحابو ته دو تعلیم او اګیته او طریقې خو جوړې چې کلل وګرا شي نو دا یو طریقہ سنت نبوي د سړی غټه وتړی نو لوګه د برداشت مطابق کی او لوګه د انسان لگا ختمي کی باندې سنا ترکیب دیشیر دا سیدی وشد من سغبن شد پیل من جار دی وشد کی کې دیگا فاعل دی من جار دیسی آدمین اما جرور دیجار ملوم تعلید تر شد بسید احشائه وزا مزافن لیه دا مفول به دی پیل پایل مفول بهی جمعنی پیلی دید وطواواه ودا وشد جیدی دا بما قبل باگا احی الظلام من لیعت هکتی دی دا اصل کی بارت دا سیدی ظلمت سنة من شد من اولا ظلم، ظلمت سنه من طوا تحت الحجاره كشحا داس تركي صناعه فاضي وطوا في لضمير بكنا قاين تحت الحجاره دا دا مضاف مضاف اليه مفرديه كشحا دا موصوف متطرف الادمي دا مضاف مضاف اليه والصفه يا دا كشحا ذل حال لمطرف دا د پوا د پرم کو نې په فایل مې او لفظي ترجمه مترجمه د ترجم شعر دا, دا سده وشد من صغبن وشد طللو من صغبن د سخت لوګنه احشاهو و لخيت و طوارا باندې کړو ته تل هجرات کاني لاندې د کښ هم اغه نرم پهلو موترفل ادمي سدا په شان د نرم سرمنو وذير الافراح ترات ومنان اليوم ما اطياب دارسنا